ako to občas u nás býva, keď sme sa teda po dlhšej dobe opäť stretli. V každom prípade začína sa relácia, čo týždeň dal, v tomto prípade opäť musím povedať, že dva týždne dali, aj keď teda ten posledný týždeň bol vždy. A myslím, že tá štatistika hovorí jasne, že skôr ako máme reláciu, tak tých posledných 5 dní je doslova veľmi zaujímavých a teraz to platí opäť, vlastne dvojnásobne. No, v každom prípade, ja na to tu nie som sám, na túto reláciu, keďže tým hlavným protagonistom, ako to ja rád hovorím, je paloslota. Vítaj. Zdravím ťa a zdravím všetkých poslucháčov slobodného vysielača. No, dnes sme si teda tak trochu ukrojili z relácie, nejakých takých pár minutiek, ale taká obligátna otázka, čo si prežil teda za posledné dva týždne, aspoň nejakú pozitívnu správu povedz. Nemám, akože naozaj, bohužiaľ, nemám nič pozitívne, čo by som mohol povedať, lebo minulý týždeň v piatok mali palku, teda môj syn spadol v škole tak, 6 ročný, že sme museli ísť do nemocnice nakoniec naozaj dosť vážnym trasom mozgu, predpokladal som, že aj noz je zlomený a ešte dnes je stále doma lebo, lebo dostal takú kombináciu teda k tomu otrasu mozgu ešte aj tú super chripku, ktorá dnes všade e, robí poriadky uh -huh. Takže Pre, nič doma. moc uh -huh. Nič moc a tento týždeň som začal jednou pietou a pred malou chvíľou som sa vrátil z pohrebu takže a samozrejme o tom by som tiež chcel povedať aj o jednej aj o jednej e, spomienke aj o druhej spomienke, pretože tá jedna bola 20. výročie pádu lietadla v e, Hejcoch a teraz som prišiel z Trnavy, kde teda sme sa boli naposledy rozločiť s Janou Penkovou čo mi je veľmi lúto, pretože to bola žena a, a človek, ktorý ktorý spravil o svojom živote naozaj veľa môj otec mi o nej povedal, že to bol, bola fantastická baba teda fantastický človek novinárka, spisovateľka redaktorka, dokonca scenaristka ktorá robila svojho času predsedovi Slovenskej národnej strane Janovi Slotovi, teda môjmu ocovi tlačovú tajemničku a komunikovala teda s médiami a dnes vo veku 55, 55 rokov, myslím sa, sme sa z neho poslednýkrát boli rozločiť. Ešte je ale zaujímavé, že ak do toho môžem trochu vstúpiť, ja keď počúvam, tak aj v môjom okolí jednoducho je čoraz viac ľudí, ktorí pomerne mladom veku umierajú. To, uh -huh. je, to je pomerne desivé, keď si to zoberieš. V každom prípade, ako o, aj všetkým pozostalým úprimnú sústrast, pretože smrť človeka je... je je to vždy o spomínaní, o tom, o tom v podstate hodnotení. Vieš, a to málo kto robí uh, aj na verejnosti napríklad. Vieš, väčšinou je to v takom rodinom kruhu, ale občas by sa aj patrilo vlastne aj spomenúť aj širšiemu okruhu ľudí, keď sa jedná naozaj o nejakého človeka, ktorý nejakým spôsobom sa venoval aj iným ľuďom. A to tu niekedy chýba, si myslím ja osobne. No, uh, dnešná relácia bude v podstate opäť... Uh, o našich názoroch, ak to tak môžem povedať, o postrehoch, Analyzach. analýzach skôr, áno. To je takéto správne slovo, ale ja to hovorím postrehoch, pretože uh, už xkrát krát sa stalo, že my sme v rámci debaty postrehli napríklad medzi tými informáciami alebo tej záplavy informácií aj nejaké také tie smietka, ktoré potom dávajú zmysel, keď ich rozoberáme. A čo je svojím spôsobom aj plus? V každom prípade to chcem povedať, a, e, že sa môžu zapojiť aj poslucháči dnes mailovo. To znamená, že ak napíšete na e-mailovú adresu slobodný a prípadne pošlete otázku cez webovú stránku Slobodného vysielača, to je to zelené tlačítko povestné, e, tak to dostaneme ku nám na mail. My samozrejme každú otázku aj po strech, e, prečítame a ja budem rád, keď sa zapojíte, pretože je to aj o vás, to nie je len o nás. Uh, ja si myslím teda, že môžeme úplne tak svojim spôsobom aj hupnúť do slova do písmena, do nejakých prvých tém, však ešte mi dovol, pretože ja som sa pýtal teda, že, že, že či máš nejakú takú takúto dobrú informáciu. Ja za posledné týždne, a ja som to, myslím, že aj tebe niekoľkokrát hovoril, že mám pocit, že ľudia sú čoraz viac zahľadení do seba, čoraz viac sa sťažujú, čoraz viac v podstate robia ako keby iným zle. Ja mám občas pocit, že ako keby hľadajú konflikty a jednoducho nejakým spôsobom takú tú zlosť si doslova a do dopísmená uh, vylievajú na iných. Aj keď sa s nimi snažíš povedzme komunikovať dobre, s úsmevom a podobne, občas sa cítiš teda pri nich, ako keby si ty potreboval toho lekára a nie oni. A Uh, neviem teda ako ty, ale ja si toto všímam posledný čas naozaj intenzívnejšie. Dneska som sa dokonca uh, o tom bavil s jedným mojim kolegom, ktorý hovoril, že, že a bude horšie, ja dúfam, že nemá pravdu. Mm -hmm. Aj keď teda podľa tých kadejakých informácií si myslím, že asi mu dám za pravdu. Ako to vnímaš, povedzme ty? <laughs> Ťažko mi je na to reagovať, pretože ja sa stretávam aj s takými, aj s takými reakciami. Takže mám to tak plus minus vyvážené. Ľudia, ktorí ma spoznávajú, sú na mňa časti milí a šťastí časti kritickí. Aj keď teda nikdy nemajú reálne fakty nejakým spôsobom po, po, podmienené to svoje reakcie, hlavne teda tí kritickí. Respektíve tí, ktoré ma nenávidia len kvôli tomu, že som sa narodil uh, a volám sa Slota. Mm skôr ide o ich pocity a um, bohužiaľ toto je momentálne zrkadlo našej spoločnosti ktoré sa tu nejakým spôsobom tvorilo nie rok, dva ale dekády čo mi je naozaj veľmi ľúto lebo nemáme nejakú spoločnú tému keď bereme do úvahy, teda, že, že sú tu nejaké politické tábory pretože to je najväčší svar medzi Slovákmi a slovenskými občanmi a nemáme žiadne témy, ktoré by nás naozaj že spojili, celili e, v rámci nejakého zachovania si svojej životnej úrovne, svojho, svojho blahobytu, nejakej ekonomickej stability, energetickej stability, e, potravinovej bezpečnosti. Proste to nie je téma, ktorá by nás dokázala spojiť. Dokonca ani samotné zachovanie slovenskej štátnosti, slovenskej suverenity, zvrchovanosti, zachovanie slovenského národa ako štátu tvorného prvku, nie je téma, ktorá by proste nejakým spôsobom zcelovala. A ešte aj pri takých zásadných, uh, zásadných krokoch, napríklad vyriadentistov z Maďarska, ako je označovanie Slovenska ako Felvidej, teda ich uh, zem. <kým> sa nevieme nejakým spôsobom spojiť a aj, aj, aj na, na reakcie takýchto, takýchto doslova radikálov, nacistov, ako je Peter Maďar zo strany TISA, ktorý teda má byť ďalší premiér, sa ozývajú kritické hlasy pokiaľ si niekto ako ja dovolí ozvať sa, že tak teda nie že toto sú nejaké prekročené čiary ktoré sa nemajú prekračovať my Slováci sme tu oveľa dlhšie ako Maďari na tomto území a nebudú nám tu predsa kočovníci, ktorí sem prišli len kvôli tomu, že sú agresívnejší a možno boli v svojom spôsobom v danej dobe priebojnejší diktovať, že, že či sme Slováci alebo či sme nejakí Maďari alebo či sme paraziti, za ktorých nás popovažujú. Že my naozaj, keď sa pozrieme na povedzme Izrael, nemáme niečo, čo by nás spájalo proste. V Izraeli či ste, či ste uh, s Netanyahu, alebo ste proti Netanyahu, proste sú témy, ktoré každý jeden Izraelec, každý jeden Žid žijúci v Izraeli uh, nikdy nepôjde proti, proti tým témam, nikdy nepôjde proti svojmu národu, nikdy nepôjde proti svojmu štátu a vždy uh, ťahajú spoločne za jeden povraz, keď sa týka o tie zásadné témy. Na Slovensku také niečo nie je a to je podľa mňa obrovský problém. Obrovský problém, do akej, do akej situácie alebo do akej pozície sme sa nechali zapredať. Nie nánútiť, nás nikto nenánútil. Proste. My sme sa do tej pozície dostali dobrovoľne vďaka, vďaka tomu ovplyvňovaniu cez politikov, mimovládky, jednotlivcov, médiá, ktoré povedzme už pred 89. s tým začali a po 89. už len pridávali a vytvárali taký dojem, že byť národňar, mať národnú hrdosť, nejakým spôsobom zastávať si národnú identitu, zastávať si národno-hospodárske záujmy, národné záujmy je niečo zlé a že každý, kto to robí, je dezolát, respektíve je to človek, ktorý, ktorý nemôže byť intelektuál, ktorý proste je, je menej cenný ako ostatní a, a, a ľudia a hlavne mladí ľudia, to reálne takto vnímajú, čo je naozaj nielen obrovská škoda, ale aj obrovský problém pre nás. Fúha. No, inak toto, čo hovoríš, to si všímam, ale to nielen u nás, aj v Českej a... republike, v Polsku, v Maďarsku, v, Česku, teda v, Ma v Maďarsku, pretože tam vieš, ako to je teraz momentálne. Taliani dokonca s tým majú problém. A to je zaujímavé, že ono sa to nejak šíri tou Európou, že ty, keď chceš mať tú národnú hrdosť a bojovať za svoje záujmy alebo sa záujmy štátu, tak jednoducho ty si ten vyvrhal, ktorý jednoducho si to nemôže dovoliť, alebo nemal by si to do, dovoliť. Oni o... si označovaný za macistú, proste totálne to... nezmyslí, naj... Najväčším krikúňom, čo si všímam teda opäť za posledné dva týždne, je Europoslanec Dechovský. Ja Dechovský. Už, už to samotné jeho meno má, má dosť vytáča pretože je samozrejme, že keď o ňom počujem, tak automaticky už viem, že, že bude kýdať na, na tých, ktorí na niektoré veci upozorňovali a samozrejme, on má klapky na učiach, to, ako to sa ani o tom nebavme, pretože čo debata, ktorú vidím v televízii a to je akejkoľvek televízii, to znamená nielen na Slovensku, ale aj v Čechách, my normálne mám vrázky na žilu, pretože uh, on sa našiel v tom Europarlamente, pretože uh, zjavne tie peňažky, ktoré tam sa točia, mu nechýbajú, teda respektíve uh, mu voňajú, tak si to povedzme, uh, v určitých otvoroch je viacerým ľuďom zakomponovaný. Chcem sa dnes tak trošku slušnejšie vyjadrovať. A, ale to potom odráža aj to, že ako on reaguje. Ty mu dávaš normálne argumenty a on si ide svoje. A Na jeho miesto sú samozrejme viacerí adepti, ktorí by sa teda k nemu pridali nielen v Čechách, ale aj na Slovensku, hlavne na Slovensku, lebo posledný, posledný čas mám pocit, že čo tlačovka niektorých strán, tak to je iný výkvet teda musím povedať, že k tomu sa možno dostaneme, lebo však tých tlačoviek saskamala ps pomali a pomaly dve, dve denne a tak sú v podstate o ničom. Nedopozeral Zelenského, ktorý nažilo vystupoval z Davosu aj s prekladom. To bol tiež zážitok veľký počúvať. Áno, no hlavne v Slovenčine. To je úplne úžasné, pretože no, to je nič. Jednoducho, ja načo chcem pou poukázať je aj to, že v podstate Uh, niektorí to nedávajú, byť národní, byť, byť, aby sa byli za to svoje, za ten svoj, neviem, ako to povedať, za tie svoje záujmy, pretože ja, však ty vieš, že ja sa točím okolo médií veľmi dlho, a uh, tiež sa stala taká nemilá vec uh, v podstate koncom týždňa, minulého týždňa, uh -huh, uh -huh. A bol som označený za politicky nekompatibilného. <laughs> si politicky nekompatibilný? Ja som politicky nekompatibilný, prosím. A čo to tekne? znamená? Čo to, čo to, to znamená? počúvaj, mne to, ako keby uh, hneď mi to nedošlo, pretože... aj ja som sa nad tým pousmial, lebo argument bol, alebo som sa rozlúčil s jednou osobou ako pracovnej viac menej. A uh, vieš, ja to poviem asi následovne, že Keby sa jednalo o pracovné nejaké, ja neviem, alebo čo, vieš, to, to človek zoberie. Nie každý je každému pochutí pracovné nasadenie, ktoré dávaš a tak ďalej. To je úplne jasné. Hm. Tam problém nebol. Problém politická nekompatibilita. Čo si že, pod tým... Človek či... môže predstaviť? Lebo no, si, si nekompatibilný s politikou ako tak Nie, nie, nie. nie, nie nee, nee. Alebo s jedným smerovaním? Tak, to si presne si to dal, že smerovaním. Uh, viete, v médiách platí taký tak jeden úzus, ono sa o tom nehovorí, ale vy svojím spôsobom musíte ako keby držať takú fázonu v Nie, niekoho očiach, vo viacerých očiach. A keď to nedržíte, tak ste samozrejme ste trošku taký vyvrhel, keď to tak inak poviem. No a samozrejme, uh, a mi je jedno úplne, kto to počúva teraz, ale ono to tak je v určitých médiách sa niektorí redaktori správajú uh, uh, vyššie, ako, ako na čo majú. Uh, to znamená, že ich politické smerovanie je aktuálne vedené uh, opozíciou. Uh -huh. A samozrejme, ja som taký, že ja, si, ja som ti to niekoľkokrát povedal, že, a ty to aj vieš, že keď nech sa bavíme o čomkoľvek, tak jednoducho ja si napríklad dokážem vypočuť druhú stranu. Je to jednoducho, za mňa je to normálna vec. To znamená, že ak máš nejakú, nejaký problém, tak práve tým, tým, tým, tým, tým tou debatou, tým rozprávaním alebo rozhovorom ty dokážeš prísť na rôzne veci, na dobré, zlé, dokážeš sa jednoducho normálne porozprávať, vyjasniť si nejaké veci a tak ďalej a tak ďalej, ale sú samozrejme ľudia, ktorí... Uh, to je jedno, toto, či si s nimi toto, sadneš toto na kave, tvojú, alebo... čo či... tvoju charakteru, čo tu ako zlozvyk, že si schopný počúvať aj druhú stranu? A, nie, nie, nie, nie. To skôr bolo o tom, že, že ja, tá osoba si ako keby si nedo... Lebo ja som už vždy stopol tú osobu, Danú, ano. že nechcem počuť o politike nič, urobíme si svoje, a jednoducho nechcem, a je to aj profesionál, týka sa to aj profesionality, že nechcem počuť o politike nič. Jednoducho, keď si žiješ svoj život, žij si ho, jednoducho mňa to nezaujíma. Keď dorobíme, pre mňa, za mňa si doma nadávaj, ja na, na neviem koho a je to vyriešené. Jednoducho prácu, politiku do práce nenos. To, to som si za, neriešim. Bohužiaľ, z tej druhej strany to teda vyšlo, vyšlo tak, lebo keď vyšlo to slovo, že politicky nekompatibilný, to znamená, alebo mi to bolo vysvetlené, lebo som sa jasne pýtal, že čo to teda znamená. No, že ja si nemôžem zanadávať, nie ja teraz, ale tá druhá osoba, že ja si nemôžem zanadávať, ako nápovedzme Fica, že ty ma hneď stopneš, nemôžem povedať, ja neviem, bla, bla, bla, nejdem to tu nejako dávať do eteru. Jednoducho som vždy stopol a povedal som, jednoducho pozeraj sa na to aj druhými očami. Nie len tými svojimi, slnečkárskymi. Urob to tak, že jednoducho pozri si aj druhú stranu a môže sa s tými aj podebatovať. Môžeš jednoducho urobiť niektoré veci, že si, ja neviem, keď ti niekto nesedí, tak si s tým sádni a porozprávaj sa, kde je problém. Či dokážete nejaké te, buď spory vyriešiť, alebo jednoducho nájsť nejakú tú cestu k sebe. To je podľa mňa aj to, to by mali ukazovať aj Otázka, otázka za našich posluchačov. Ty pred ním nadávaš na ľudí z politiky, ktorých si nevážiš alebo ktorí, ktorí klamu zavádzajú a vadia ti ich tlačovky? Počkaj, ako ešte raz. No, či ty pred ním nadávaš na jeho favoritov v politike? Nie, nie, nie. nie, nie. V rámci debaty e, vlastne vždy sa stávalo to, že ja som sa snažil kľudne, len keď vidíš na niekom, že má klapky na oči, až, no tak niekedy zdvihneš hlas, alebo povieš, vieš čo dosť, nechcem o tom počuť nič. E, viem, prečo to hovorím, pretože to zlo je v rodinách, Vieš, tá politika je niečo... Ja sa kvôli politike nechcem vadiť. To je jednoducho vec, ktorú ty do určitej miery možno môže zmeniť normálne pri tej úrne, ale inak to asi nezmeníš. Len to, čo mi vadí, je to, že jednoducho e, svojím spôsobom v niektorých zamestnaniach, ktoré sú, a zvlášť u novinárov by som to teda akože počítal, že budú politicky nestranní, pretože ako náhle ty máš politické klapky na očiach a je jedno teraz úplne z ktorej strany či je to zo strany terajšej koalície alebo z opozície, to je úplne jedno. Pokiaľ ty máš klapky na očiach, tak jednoducho svoju ro robotu nemôžeš robiť dobre. A to som zažil, že jednoducho pri, popri práci sa tá teda daná osoba stiažovala, kadekomu. komu vieš a ten Fico a neviem čo. A mne to tak prišlo smiešne a hovorím si, že ty predejot, že to je, to je niečo, čo len tak akože nezmeníš. Ako však klitujem, každý má nejaký názor, ale mňa zaujalo to, že politicky nekompatibilný v rámci zamestnania. A teraz si hovoríš, že vlastne Fasa, e, toto je e, iný level, to je, ja neviem, ja ani nepoznám nikoho, kto by nejakým tak, takýmto spôsobom častovalo, že teda, že keď má nejaký problém, tak povie, ty si politicky nekompatibilný, hej. Príde mi to normálne smiešné. Ono je to na dlhu debatu, samozrejme. Ty si, že... si o tú prácu prišiel kvôli svojej nekompatibilitečnej? Tak, tak, áno. Dobre si to pochopil. Dobre, počka, ale to je diskriminácia to by malo ísť na súd. <laughs> Dokazuj to. <laughs> Jež, to, je, to sú veci, ktoré, ja už som v živote zažil kadeče a uh, Zvlášť v médiách platí jedna vec, uh, a ja som to tu niekoľkokrát spomínal, že niektorí sa hrajú na to, čo sú. To znamená, že uh, často to, čo vidíte vy v televíznych novinách, často nie je tak, tak ako to vyzerá. To je realita. O, zažil som veci, napríklad, že točíš s niekým z koalície nejaký rozhovor, to znamená, že pri nejakom odovzdávaní nejakého vozidla, alebo ja neviem čoho, ty urobíš s viacerými ľuďmi rozhovor, ale ti príde z Bratislavy jednoducho príkaz, že toho to tam nechcem. Keď sa pýtaš, pre, prečo alebo je z koalície. To sú veci, ktoré ty si povieš, že aká, aká, ako má byť taká tá nezávislosť, taká, ja neviem, taká tá neutralita, neutralita u novinárov treba. Ja viem, no. že sa to často nedá. Ja som, pred pár rokmi som to tu spomínal mimochodom, možno niekde na začiatku, keď sme začínali, že nech si ľudia naozaj všímajú tie správy. Ako sú tvorené, čo je v nich povedané, nech si prečítajú aj iný zdroj, pretože často sa stáva napríklad, že v tomto inak mimochodom kvitujem TASRu, pretože TASR je podľa tých informácií, ktoré sú aj zverejňované, neutrálny napríklad. Ty sa naozaj zda obiť akože veľmi solidný a podľa toho jednoducho vidíš, čo, ktoré médium a ako sa správa, k akým smerom ide. Ja mám napríklad, a to sa hovorí, to aj terazšia koalícia vraví, máme tu tri médiá, ktoré jednoducho idú úplne mimo. U nich, u nich nejaká nezávislosť, alebo ja neviem, neviem ako to povedať, Nemám teraz správne na to správne slovo. Jednoducho, idú si svojim smerom. Len aby ukázali, že teda my sme tí, ktorí dokážu rýpať do všetkého, však rýp. Ja to berem, ale keď už rýpem do niečoho, tak mám aj vyjadrenia druhej strany a prípadne nech sú aj podložené nejakými dokladmi zmluvami alebo ja neviem, čím vieme o akom deníku hovoríme, hej? Uh -huh. Jednoducho, tým chcem, týmto celým povedať, že v podstate tá politika sa dostáva aj do zamestnania, paradoxne. A ja sa na tom celkom bavím, že vlastne sa dokážu a ľudia kvôli politike, kvôli, kvôli úplnej sprostosti často, normálne, že pohádať treba. Ja tomu, ja tomu ako si, vieš, ja nie som zasa človek, ktorý si nechá skakať po hlave, zvláštne v takýchto veciach. Však keď si chceš nadávať, tak si ponadávaj doma, ale vonku to nerob, pretože automaticky pri niektorých profesiách, jednoducho z môjho pohľadu, to je nepriateľné. A potom vy, keď sledujete tie televízne noviny, alebo často o, sú na niektorých weboch, máš, že po minute, Hej, tie informácie, to je, čo sa týka nejakých konfliktov, vojen, dôležitých informácií a podobne, tak ty keď to sleduješ, a sleduješ to povedzme hodinu, dve e, v, sú, v súvisle, tak si myslíš niekedy, že tí redaktori po sebe nečítajú, hej? Že zverenia na jednu stranu informáciu, ako ty si teraz povedal, treba s, povedzme, že e, Zelenský dal nejaké vyjadrenie a o 20 minút ho môžu dementovať, že to vôbec nepovedal, že to bolo úplne inak. Rozumieme sa, že preto som vždy každému vraval, že pozerajte a počúvajte alebo sledujte tie informácie vždy z viacerých zdrojov, pretože terajšia doba je taká, že to, čo platilo povedzme, teraz, v tejto chvíli, tak nemusí platiť povedzme o 30 minút. Hej, že Ako keby aj tá verejnosť už, už, už je tak zblbnutá, že jednoducho, neviem, zasa... Jednako, s kýmkoľvek sa teraz bavím, alebo drvia väčšina, väčšina ľudí mi aktuálne hovorí, že pravdepodobne bude ešte horšie <laughs> v, tom, v tomto roku. A to je jedno, že či sa pý, pý, pýtate na ekonomiku, či sa pýtate na, na prácu, či sa pýtate na nejaké, ja neviem, domáce spolunáživania a podobne, hej, pretože všetko ide hore energie a podobne, to sme sa tu niekoľkokrát vyjadrovali. A potom ten človek je depresívny, no samozrejme, že reaguje ako, ako reaguje. Len toho, čoho sa desím, tento rok je, to vieš aj ty, volebný, to samospráv. Tak som veľmi zvedavý, že ako dopadne, napríklad. No, ťažko povedať. No, čo no, si ty myslíš teraz? Myslím si, že bude ale lepšie, ako bolo v roku 25. No, ja si myslím, že bude horšie, treba si. No, večer, to je to, čo hovorí že všetci ostatní tebe, no, však. Vieš, že ekonomicky jednoducho, hlavne, lebo my to, my to vidíme, čo sa týka ekonomiky, vieš, a potom, keď vidíš rôzne tlačovky z modrého stáda, tak jednoducho už aj zeleného, mimochodom, tak... Ja neviem, ja žasnem, že odkiaľ tí ľudia sa berú, keď ti dokážu do ksichtu, teda do tých mikrofónov tam hovoriť, čo hovoria. To je logiku to neberie častokrát. Niektorí ani ekonomické vzdelanie nemajú. Mimochodom niekto ma raz upozornil, však, že nejaký novinár chcel, aby Šimečka predložil napríklad diplom, ktorý má z tej jeho univerzity, kde študoval, tam kde si vám, ťa, čo to mal Oxford, či čo to mal? nejakú školu. A doteraz tak neurobil napríklad, hej, že že ako a načo? Rozumieš. A potom čítaš, ja neviem, o pár mesiacov to, ako teraz prebehla správa, že v podstate tá jeho mama však žiadala preplatenie tých faktúr, vieš. Tak vodu kážem a víno pijem? To je na zamyslenie napríklad, hej, akože... Takže no, ale to som chcel povedať, že čo na to hovoríš, teda, že politicky nekompatibilný? Ako som povedal, akože mne to znie ako diskriminácia a z toho by mal byť súd. Škoda, že si si to nenahral, ten dôvod uh, ukončenia pracovného vzťahu. Lebo, lebo v, takýchto, v takýchto pracovných uh, právnych uh, stykoch a problémoch by tá nahrávka mala svoju váhu To nie je tak, ako keď je nejaký trestný čin, že by očetek na čero nahrávalo. Osoba Slovák, slovenský občan, pokiaľ teda ide o takýto spor, tam sa nahrávať môže a takáto nahrávka sa musí aj pripustiť. Takže bolo by to veľmi zaujímavé, ako by súd vyhodnotil konanie toho tvojho zamestnávateľa. No ale súhlasím s tým, čo si povedal, že deje sa to, deje sa to na, na, na každodennom poriadku, deje sa to naozaj všade. Bohužiaľ sme sklzli do takého štádia, kde e, politický názor, a hlavne teda to je taká tá zaujímavosť, e, že politický názor tých, ktorí sa tvária ako strašne empatický, teda tých liberálov, progresívcov a tých duhových marxistov, mm, je presadzovaný strašne agresívne, a pokiaľ sa nemieniš podvoliť nech mieniš proste nejakým spôsobom e, s nimi vykrikať, e, s nimi ťahať za ten pôraz alebo minimálne byť ticho a postaviš sa sám za seba tak e, môž následovať aj takéto, tak, takéto konanie ako sa teda stalo aj tebe, že príde človek o svoju, za, svoju prácu, svoje zamestnanie keď je nahraditeľný keď je nahraditeľný <kýk> No veď dobre, ale teraz si zober, že vlastne toto je aj v rodinách. Ja z hodov okolností som bol cez víkend s uh, jedným známym a pýtal sa ma, že ako v práci, hovorím, tak už tam nerobím, že už tu bude len niektoré veci, do, doklepem a asi pravdepodobne, že už akože nič, že možno len tak na závolanie, ako ke tak. Uh -huh. A to, čo bola sranda, je to, lebo mi hovoril ten kamar, že akože počúvam ešte, ale ešte je sranda, že ja to mám aj normálne v rodine, že, že môj brácho, ja sa s tým o politike nemôžem baviť ani s mamou, lebo jednoducho tam sa rozadame všetci a konečná. No. A ja hovorím, a to, to akože kvôli politike, že hej, ja viem, a ale však, čo ste blázni, že, no, že on sa v určitý čas dokonca s bráchom, nie ona, lebo si dovolil povedať, teda to bolo tesne po voľbách, že nejak prišlo na tému, že koho volil. No a samozrejme, to niekomu z jeho rodiny, z jeho bráchovi, respektíve nebolo povoli, tak sa pohádali. Napríklad, vieš, a toto, Más akože kvôli tomuto, ste sa zbláznili všet, všetci, to je, je vieš, rozdeluj a panuj. To, to, ty si to raz povedal, že rozdeluj a panuj. Pri jednej Toto, príleži... je, toto je ale stav proste, do ktorých nás z veľkej časti, alebo z najväčší časti dostali práve médiá, proste. Ty nepočuješ v mediách komentovanie, proste reality, neustále sú podsúvané, či otvoríš internet, či otvoríš sociálne siete, alebo zapneš toľku, neustále sú svojím spôsobom podsúvané politicky, politicky nejakým spôsobom ovplyvnené komentáre a nie také, ako ty hovoríš, že nezaujaté. Pretože tak, ako si, tak, ako si dnes vyšetrovatelia, tak, ako si dnes mnohí prokurátori, mnohí sudcovia, tak uh, aj absolútna väčšina našich novinárov a redaktorov proste nevie odpustiť mať v práci politický názor. A to je obrovský problém. Obrovský problém. Toto by sa teraz... malo riešiť zákonmi. Aj teraz, som si, pardon, teraz som si spomenul jednu vec. Ja som, neviem, či sleduješ, jeden taký český youtuber, ktorý žije v Amerike, asi Michal, Michal sa volá, tuším tiež. Uh. Jeho preziskom nie je teraz momentálne dôležité. A on jednoducho vystredal tam v Amerike, žije tam už veľmi dlho, myslím, že nejakých 10 rokov, minimálne 15. Uh -huh. a on hovoril, lebo sa ho ľudia pýt, pýtajú, ako to vyzerá povedzme, v zamestnaní, aké dane sú tam, ako tam človek zarába a podobné veci. No a on hovoril o pracovnom nasadení vlastne v tých firmách, že čo si človek tam môže dovoliť voči zamestnávateľovi a naopak. A teraz mi tak nápadlo, že presne sa ho tam pýtali, že teda a čo politické názory že tam sa nemôžeš opýtať nikoho, že koho si volil, prečo si volil, uh, vo vôbec o politike nič. Za to je normálne výhadzov Reálne, že ty jednoducho tam neexistuje, aby som sa, třeba my pracujeme spolu na, na, napríklad, a ja by som chcel vedieť, že koho, koho si treba zvolil. To by som sa nemohol spýtať, lebo inak by som bol, letel okamžite fúč. Preč? To je zaujímavé. Že, no? Ja som ako, a teraz si predstav, takže tam je tá mentalita, áno, doma si tam ľudia medzi v tých komunitách si ponadávajú, že to je bežné, ale v zamestnaní neexistuje, aby si sa pýtal na tak osobnú vec, ako je politika. Že to neexistuje. Že preto je, tam, je to tam trochu na inej úrovni, pretože sa tam nehádáš, ty si jednoducho odrobíš svoje, Samozrejme, že tam bravil, alebo hovoril tam viacero vecí, ktoré by sa teda v tom zamestnaní nemali riešiť, ako je to sexuálne obťažovanie napríklad, mm -hmm, mm -hmm. návrhy a podobné veci. Ale tá politika, teda čo, sa, čo sa týka tých politických názorov, ty si to nemôžeš dovoliť. Že to je, Tam je to akýsi úzus, že jednoducho nie. A akýkoľvek náznak by bol, tak ten druhý ťa upozorní, že nebáme sa o tom a vyriešené. Jednoducho aj čo sa týka zamestnania, že vyhodenie zo zamestnania kvôli nejakým politickým názorom, to neexistuje. Tam okamžite by ten zamestnával mal, zam, zamestnávateľ mal brutálne problémy so štátom, akože s úradmi. To znamená, že toto je úplne inde. A teraz, keď si zobereš, povedzme, ten Západ, ale Ameriku, čo teraz spomínam, a nás, tak tu prídeš len do roboty a okrem Ahoj, tu začneš riešiť, pokiaľ je to naozaj niečo vážne, že sa v politiky, ja neviem, posekajú. Však dobre vieš, keď postrelili premiéra uh -huh. Nič iné si nikde nepočul, teda, nič iné si nepočul, a to je jedno, že či to bolo v obchode, a ja neviem, ne, neviem, kde, a postrelí premiéra, a tak ďalej, a tak ďalej, a už to išlo, vieš. A on tam jasne vrával ten Mišov, e, on teraz myslím, že žije velej, alebo kde to bolo, musím si to pozrieť, ale jednoducho on hovorí, že, že, že v Amerike toto neexistuje, že tam, tam môžeš nadávať v práci, jednoducho to je tabu. Si predstav, že by to bolo tu, že čo by sa dialo. Napríklad. Ono by to možno, že aj v nejakých zmluvách mohlo byť viac menej, pretože tí ľudia by boli kľudnejší. Keďže pozeráš, že, že ako som ti spomínal na začiatku, že tým ľuďom normálne nošíbe. Vieš, či už je to na cestách, sú nervózni, sú, sú sklesnutí. tie uh, už toho, tej politiky je už tak všade veľa, že ako... Potrebuješ detox nejakým spôsobom, vieš. A teraz akože ty myslíš negatívno, lebo sa to na nás rúti zo všetkých strán. Ja dúfam, že teda prejdeme postupne aj na teraz na tú tému, že čo sa deje v tom europarlamente, u nás ani nie, lebo my sme za posledné dva týždne buď sa kláňame, pardon, Bruselu, alebo niekto chce, aby sme sa mu kláňali a napríklad Fico ide do Ameriky a vidíš tlačovky, sú druha Šimečku, ktorý vyplakával, že tam Fico vôbec vyšiel. Hej, ja si myslím, že je to dobrý nápad, pretože, vieš čo sa vraví, ne? Že e, priateľa má na blízku a nepriateľa ešte bližšie. Je to tak? Áno, áno, A teraz, a čo si o tom teraz ty myslíš? Že on bol vôbec v Amerike a prvé, čo bolo, tak Šimečka s Korčokom začali e, mať tlačovky alebo... Urobili si tlačovku, kde to teda kritizujú. A zaujímavosťou vie, že som niekde čítal, že teda Korčak si chcel urobiť na Liptové, myslím, že to bolo nie v Turci, nejakú prednášku a že prišlo až 15 ľudí. Z toho, z toho 6, 6, bolo z, z tých organizátorov. No tak od tieto prednášky ma veľký záujem hlavne teda... To stádočko Igora Matoviča, tam ten má stále plno. To je také tiež smutný obraz našej spoločnosti, že stále veria Klamárovi a Luhárovi, dokonca aj usvedčenému daňovému podvodníkovi, ktorý žiaľ nejaká Robertovi Kaliniakovi nebol vo vezení. No ale to nie je téma. Samozrejme, téma je na Ošteva návšteva Spojených štátov amerických, rozprávanie sa o, o jadrovej elektrárni, podpísanie toho memoranda s Westinghouseom, to sú naozaj témy. Téma je to, že vôbec Donald Trump prijal premiera Slovenskej republiky, lebo k nemu sa tiež nedostane úplne hoci ktorý líder ö, jedného zo štátov sveta. Tu by som chcel ale zdôrazniť to, že... A, Poukazoval som na to, že ten, ten Westinghouse v roku 2017, dokonca som to rozprával aj v jednej relácii a hlavne teda tá odnož Westinghouse, ktorá sa venuje jadrovej energetike, čelila bankrotu a musel prísť veľký investor z Kanady, aby ju zachránil my dnes bez obstarávania verejného obstarávania bez nejakých, bez nejakých v podstate kritérií a nejakých požiadavok aj na cenu aj na kvalitu toho budúceho jadrového bloku ideme, ideme slepo zaviazať sa Westinghouse, že teda oni budú tu dávateľia. Z nejakého pre mňa nepochopiteľného dôvodu viem si to vysvetliť teda iba tým, že Robert Fico sa chce Trumpovi zavďačiť, políškať sa mu a ukázať teda, že bude na jeho strane, nech to stojí, čo to stojí, aj napriek tomu, že je tuto za hranicami v Maďarsku. Rúsi stávajú jadrovú elektráne Pax 2, ktorá je dvakrát tak výkonná ale zároveň stojí len 10 miliard, teda je ešte lacnejšie ako to, čo má, má štáť tá jadrová elektrána tých Američanov. Uh, a nehovoriac o tom, že rozatom má dnes pokročilejšiu generáciu jadrových reaktorov, ako majú štáty americké. A teda určite aj Westinghouse. Takže je to také. No. Tá politika na všetky štyri svetové strany Roberta Fica, aj keď sa z ňou Blanar chváli. Nie, úplne to, čo by mala byť, pretože v prvom rade by mali byť teda tie zájmy Slovenskej republiky, Slovákov, slovenských občanov a až potom nejaké politické body uh, u Donalda Trumpa, ktoré sa možno niekedy, možno, zobrazujem, pretože on je taká neriadnená strela, vrátia. Všetci, aj ty si určite zachytil, čo sa udialo s Venezuelou, s Grónskom. Uh, je to. Sú to veci, ktoré proste by mali otvárať oči každému jednému progresívcovi, liberálovi, každému, kto si predtým chodil uh, pre program a uh, politické témy na veľmi na, slanectvo Spojených štátov amerických. Stále mám taký ale pocit, že títo politici, ktorí, ktorí predtým hajili jednoznačne len, zahajujú USA, Deep Stateu, ktorý stojí za, za USA, tak sa snažia teraz zorientovať, nedarí sa im to. A, a myslím si, že, že ten stav momentálne na tom Slovensku nie je úplne dobrý a nie len na Slovensku, ale aj v Európskej únii, pretože uh, tú Venezuelu sme riešili ale neriešili sme to ešte z jedného takého do toho dôležitého dôležitého pohľadu a teda prepojení s Grónskom a s Iránom lebo to je tiež veľmi dôležité pretože dnes alebo dnes, ešte včera minulý rok v úvodzovkách včera Čína odoberala 90% produkcie ropy z Venezueli a takisto odoberá obrovský podiel e, ropy vyťaženej v Iráne. Myslím, že to je jedna tretina. Pokiaľ, pokiaľ teda Trump svojím spôsobom vyvíja aktivitu na to, aby teda ten, tá, tá ťažba v Iráne bola tiež odstavená, tak podobne ako vojné zule, že, že sa snaží podpaliť teraz hm, ten Irán svojim konaním tým, že tam tým, že tam navyšuje svoju vojenskú prítomnosť tie stratosferické tankery, lietadlovú loď, F-15, protizdušnú obranu v tých okolitých štátoch, ktoré sú teda akože partnery amerických. Zároveň vytvára tam taký ten príbeh, lebo príbeh je vždy veľmi dôležitý, to, to sa vždy a dokola opakuje, to sú tie vzorce, ktoré sa nemenia proste, zlí, zlí, chimeni, zlí, diktátor, vládca, ktorý tam strieľa do, do protestujúcich, do obrovského davu protestujúcich, lebo tam 100 tisíc ľudí vyšlo do ulic. <kým> a naše médiá, nielen naše médiá, ale naše médiá a politici, jednotlivci, tí bojovníci za slobodu, demokraciu, absolútne, absolútne ignorujú filmové zábery, kde kde je vidno, ako proste tých protestujúcich niektorí z nich s brokovnicami, s gulovnicami strieľajú smerom, smerom na, na, na políciu. To sa vôbec nerozpráva. Ak sa stane to, že Irán bude odstavený, tak ako Venezuela, tak Čínska ľudová republika príde o 70% 70% svojej ropy, ktorú odoberala teda z Venezueli a z Iránu. Čo samozrejme znamená veľký problém pre Čínu. Je to v podstate nie vojenský krok amerických, ako, ako napadnúť ekonomicky Čínsku ľudovú republiku, ktorá dnes je najsilnejšou ekonomikou sveta, čo sa týka parity kupnej sily, A myslím, že nielen nie parity kupnej síly zároveň to znamená to, že pokiaľ chcete pokiaľ by Čina chcela začať nejakú vojenskú operáciu smerujúcu k Tajwanu, tak bude mať problém pretože je proste tá ropa bude chýbať, bude jej chýbať energia na také vojenské ťaženie, bude jej chýbať energia na výrobu aj tej umelej inteligencie kde sa teraz snaží nejakým spôsobom proste nahradiť ten Tajvan. A zároveň to spôsobí jeden veľký, veľký efekt, kde Čínu, Spojené štáty americké, takýmto spôsobom naženú priamo do naručia Ruskej federácie, pretože tá s veľkou radosťou bude dodávať navýšené, navýšené dodávky energonosičov Číne, pretože tak získa v podstate určitý vplyv. Nie že, by ho, nie, že by ho nejakým spôsobom uh, momentne, v momente uh, Ruská federácia zneužívala, ale kľudne by sa to samozrejme mohlo stať. Pretože ja, keď hovorím o ruskom plíne, o ruskej rope na Slovensku, tak vždy hovorím, že ja som za to, aby sme diverzifikovali. Ale diverzifikovali takým spôsobom, ktorý nás, ekonomi... ktorý nás ekonomicky neničí. A diverzifikácia neznamená, že sa treba odrezať od... O rúského plynu a ropy len kvôli tomu, že, že máte nejaký politický názor. A to je v podstate to čo, to, čo si na začiatku relácie hovoril aj ty, že za politickú ideológiu, za politický názor proste tvrdohlavo, bezhlavo, samovražebne, sa ide cez mŕtvoli, nezajúma nikto, nikoho nezajúma slovenský priemysel, nikoho nezajúma slovenská ekonomika, ekono, pardon, ekonomia, hospodárstvo, a len proste hesla typu Lebo Fico, Lebo Putin, Lebo City Pink a ja ešte neviem, Dnes už samozrejme lebo, lebo Trump. No a, a do toho samozrejme spadá aj to samotné Grónsko, do, do toho veľkého ťaženia Spojených štátov amerických, pretože tie prijali prednedávnom tú novú bezpečnostnú stratégiu a je to dosť dôležité. Tá stratégia hovorí o tom, že sa teraz Spojené štáty americké budú hlavne teda sústrediť na západnú pologulu, kde si upevnia svoju pozíciu. Grónsko, obávam sa, že je viac menej pre Dánov a pre Európsku úniu stratené, pretože Donald Trump, to si si určite všimol, sa nikoho nepýta, či môže, nemôže. To, čo chce, si jednoducho zobere teraz momentálne naráža na nejaký akože problém v kongrese Spojených amerických. a teda niektorí kongresmani, senátori sa mu stávajú nazadne, že ho teda nepodporia, že vojaci, po, po, ktorí poslúchajú rozkazy, ktoré teda sú vydané na základe Trumpových strategií, taktík a teda aj tej, tej uh, doktríny, ktorú úspadné štáty pri, prijali, že sú nelegálne, m, pretože idú proti ich uh, ústave, tak uh, on sa nebude pýtať ani ich. Vieš, to, je, to, je, to je tak, jak s tou špeciálnou vojenskou operáciou. De jure, de jure, ani Ukrajina, ani Ruská federácia proste nevyhlásila uh, vojnu si návzajom a to, čo sa deje, to, čo sa udialo vo Venezuele a to, čo sa udeje pravdepodobne v blízkej budúcnosti aj v Grónsku alebo v Iráne, to nie sú vojenské operácie, ktoré, ktoré by sa mohli nazvať vojnou. Pretože Spojené štáty americké nevyhlásili vojnu ani v Venezuele, ani v Iránu, a nevyhlásujú ani tomu Dánsku. A to si, ako keby málo kto uvedomuje, že že momentálne tí Dáni a tá Európska únia naozaj ťahajú za ten, za ten kratší, kratšiu stranu toho povrazu, že dnes Spojené štáty americké majú v no, Ukrajinsku 150 vojakov, zatiaľ čo, zatiaľ čo členské štáty Európskej únie a teda členské štáty Severoatlantickej aliancie, ktoré sú o, zároveň aj ležia na území západnej Európy, symbolicky poslali do toho Grónska necelých 37 vojakov a dva dni na to, ak ich tam, ako ich tam poslali, tak Nemci, keď im teda Trump dal len 10% clá, tých svojich stiahli s tým, že s tým, že to bolo odprezentované takým nenormálnym spôsobom, že Nemci im teda zaplatili prvú triedu v lietadle, aby išli náspäť. A oni, oni teda odmietli, lebo oni sú vojaci a oni sú zvyknutí cestovať že akože bežnou turistickou triedou, čo, je, čo pôsobí ako zlý vtip. A v podstate o tom hovoril aj Zelenský teraz v tom príhovore v Davose, že Európa neukázala proste silu Trumpovi a Trump, aj napriek tomu, že hlasa, že Európu má rád, teda Európsku úniu, má rád, tak ju nebere ako sebe rovného partnera. A nemá prečo, pretože sa tak Európska únia a teda tie členské štáty NATO z Európy nechovajú ako rovnocený partner. Keď, keď dokázali vyslať 175 tisíc vojakov na ruske hranice, tak tých Tých 37 minus nemeckých 13 v Grónsku pôsobí ako zlý vtip. Teda keď si uvedomíme, že USA má 152 vojakov na tom istom ostrove. <lý> to je proste zlý vtip. A prečo to robia? No prečo to robia? Lebo jeden dôvod je to, že tá Severná cesta, ktorú proste ovláda dnes uh, uh, Ruská federácia a túto Severnú cestu samozrejme chcú ešte rozširovať a spoločne budovať aj s Čínou, uh, ohrozuje samozrejme aj ekonomiku ekonomiu, uh, Spojených štátov amerických, ale zároveň, keď si človek uh, uvedomuje, že Zeme Gula je, teda uh, sploštená Gula, a nie placka, ako niektorí rozprávajú, tak to Grónsko, ktoré leží na severovýchode Kanady a teda dosť blízko toho do severného polu, je strategické aj z pohľadu vojenského, kde pokiaľ by nejaký konflikt, konflikt naozaj mal vypuknúť medzi, medzi Ruskou federáciou a Spojenými štátmi americkými, tak ponad Grónsko... To dáva zmysel, aby tam štáty USA umiestnili tú, tú svoju novú zbrán, ten Golden Doom, ktorá by mala slúžiť na zastreľovanie tých supersonických raket, ktoré Ruská federácia má. Dokonca ich má aj odskúšané v reálnom boji. A, a to by mohlo mať samozrejme nejakú strategickú výhodu pre USA. Takže keď si to človek zoberie z pohľadu Ekonoma, alebo hospodárstva, tak to má význam, keď si to človek zobere z pohľadu bezpečnosti USA, tak to tiež má význam. A dôležité je pritom povedať aj to, že umiestňovať také, povedzme, zbranie tých najnovších generácií, ako je ten Golden Doom, ktorý je akýmsi, akýmsi doplnkom alebo náhradou za ten norad, ktorý ešte dnes stále funguje v amerických sa nesmie na, na územiach iných štátov, ako je napríklad Dánsko. Aj to je jeden z dôvodov, prečo Trump chce Grónsko. Pretože uh, pokiaľ ten Golden Doom má byť nejaká pokročilá zbraň protizdušnej obrany, povedzme na, fungujúca na základe uh, láseru, ktorú zatiaľ ešte nikto vo svete nemá, nevidel, len sa to predpokladá, tak ju predsa nemôže umiestniť na, na území Dánska. Pretože ak by sa nejakým spôsobom v čase znormalizovali vzťahy medzi Dánmi, Európskou úniou a Ruskou federáciou, a možno aj Čínou, minimálne Kanada to naznačila, tak aby hrozilo, že skôr či neskôr by na ten ostrov mohli by prísť kontingenty aj takýchto štátov ako je Ruská federácia a Čína. A to, čo Trump rozpráva, že on zo satelito vidí tie pohyby tých lodí a tých ponoriek či už Číňanou alebo Rusov v okolí Gronska, Tie vojenské síly sa neustále presúvajú tou, tou, tou úžinou, keď si to pozrieme na, na tom globuse medzi, medzi Gronskom a, a Ruskou federáciou, pretože tam e, jedna ďalšia cesta by bolo obuplávať proste Euroáziu, Indiu, Afriku a z tej strany tam prichádza, čo nedáva zmysel. A tak, ako som nepočul jediné vyhlásenie, jediný agresívny krok z Vladimíra Putina a Sítim Binga voči Európskej únie, že by tu chcel obsadzovať naše územia, tak som to nepočul ani voči územiu Grónsku, na rozdiel od toho Trumpa. Takže... Vieš, tá situácia hovorí, že povedať niečo pozitívne, povedať niečo dobré. Čo ti mám dobré povedať, keď, keď dnes sme v takom štádiu, že my, Slováci... Uh, ako členský štát Európskej únie naozaj máme dve superjadrové veľmoci za nepriateľa. Vďaka, vďaka tým bláznom, ako je Kala Kajas, ako, ako je Rute, ako je von der Leyenová, ako sú proste ďalší, v čele Severoatlantickej aliancie a, a Európskej únie. Či ja čin... ne... No? No, povedz, povedz. Nie, nie, nie, ja ťa chcem len trochu tak, ako keby zastaviť, pretože to, čo sa týka tej Európy, však to vieme, ako to je celé, pretože kým sa Európania alebo špičky európskych v úvodzovkách elít. No. Nejakým spôsobom rozhybu, to už by bolo dávno aj po vojne, mám taký pocit. Samozrejme, najviac teraz v okuliaroch vrieskal francúzský francúzský, bože, jak sa volá, Macron? Macron. Macron. Uh -huh. To ma celkom prekvapilo, že práve on sa asi najviac aktuálne pustil do, do do Trumpa. Keď už hovoríme o Trumpovi, ja som teraz, kým si ty hovoril, ja som našiel jeden článok, ktorý bol vydaný asi zhruba pred troma hodinami, že slovenský tlmočník v Dávose. No. Nezmyslí, aké splietal Trump, vraj ešte neprekladal. Prišli úražky aj medzery v, zeme, v zemepise. A toto som si inak všimol, že ako náhle má Trump nejakú tlačovku, a to je jedno, že či to sledujem na českej televízii alebo niektorej slovenskej televízii alebo z jednej uh -huh. z tých televízií, ktoré sa venujú spravodajstvu, tak tie preklady sú hrozné. A toto, inak ja som o tom, kde si ešte čítal na českom webe, že naozaj, že Trump, uh, že ako keby niečo bral, nejaké prášky, že tí tlmočníci mu často... Nie, to politická kultúra tam je úplne iná v tých Spojených štátoch amerických. tam akože, Takže ja, je to tam iné. Povedať oh, fucking proste nie je problém. Vieš, to on, on to ah. použije. Vieš. A ako to ten, ako to ten uh, dolmečer, ten, čo prekladá, hej, v, simultáne má preložiť, no tak za normálnych okolnosti by to mal prekladať, tak ako to bolo povedané, lenže to by znamenalo, že, že ty... zákon, jasné. No, jasné, porušil by zákon. No jasne, porušil by zákon. Jasne, rozumiem, rozumiem. No, ale tých článkov vlastne vyšlo v podstate viac, pretože ty si spomínal, že my máme teraz ako keby za nepriateľa aj, aj, aj Ameriku, aj, aj, aj Rusov. Dneska som čítal zhodou je jeden taký článok, trochu technický, kde Čína, a ja som bol veľmi prekvapený, Čína v podstate dáva pod svoje krídla na, kompletky, na kompletku značky TCL a Sony. Teraz my, myslím teraz divíziu televízorov. A Sony, však vieme, značka Sony patrila Japoncom odjak živa, že to bol, to bol pojem a zrazu je čínska. A za, povedzme, posledný rok to nie je jediná značka, ktorá prešla, o ktorej sme si mysleli teda, že nie je možné, aby to mala Čína, prešla pod Čínu. Uh -huh. Čína aktuálne v podstate za posledných 5 dní zverejnila naozaj kopec článkov, alebo respektíve tie tlačové agentúry zverej, zverejnili, čo sa týka nejakých čí, čínskych investícií, uh, tlačových správ a podobne. Veľ, toho veľmi veľa. Medzi inými bola aj nejaká tá úplná zmraň lejzrová, ktorá dokáže akýkoľvek cieľ zničiť uh, do 5 kilometrov, myslím, že tam bolo. Uh, a to sú už teda také teda, teda, teda, tie vojenské vyjadrenia skôr, že akože možno, možno iba dávali vedieť, aha, dajte si pokoj, lebo my máme zariadenie, ktoré, a to je taká nenapadná informácia, ktorá môže, že pre niekoho sa stratí, ale ona tam je. A môže, že dali najevo, že ako pozor, my máme tiež svoje zbranie, ktoré síce oficiálne ako keby neprezentujeme, ale jednoducho máme k dispozícii niečo, čo vám môže, teda, čo nám pomôže pri obrane e, štátu, alebo Číny, a vy môžete mať problém. Rozumieš, že teraz je už ten svet, lebo tu od začiatku roka, a to sme sa už aj bavili v predošlej relácii, že vlastne tu sa porušilo všetko. Dnes ti už v podstate na medzinárodnej úrovni pravdepodobne negarantuje nikto nič. Pretože dnes sa vyjadrí, povedzme, Macron nejako, no a už von Lejnová, ktorá jednoducho... Oh, Myslím, že dva dny dozadu to bolo, mala veľké vyhlásenia, teda o Ukrajine, o tom, čo treba robiť, ak, ako robiť. Dokonca vyšiel článok, niekde som ho čítal, že, že, že Brusel sa zaoberá tým, aby mohol zmeniť uh, nejaké náležitosti v príjmaní ďalších členov do, vlastne, uh, do eurozóny. Čím by vraj výrazne napomohli Ukrajine, Hej. No, najlepšie, ja bolo vyjadrenie, najlepšie bolo vyjadrenie Zelenského, že predajte, dáni predajte Gronsku a potom tie peniaze dajte Ukrajine. To bude to najlepšie, čo môžete spraviť. To F fakt povedal? Ja, vieš čo, už teraz je ťažko sa na to spoliad, lebo tá umelá inteligencia mm -hmm. dokáže naozaj diví. Mm -hmm. Ale niekoľkokrát som toto takýto mevečko alebo ten screenshot uh, s týmto vyhlásením videl, tak predpokladám, ja že ja na to niečo prázdne. Nie. Mňa, mňa čo skôr dorazilo, bolo to, teda, že 90 miliárd. Uh, tam ideme dávať len tak, hej, že Európa si ide požičať uh, tieto finančné prostriedky na, na, uh, v bankovom sektore. A ergo, i keď sa to nezdá, my to zaplatíme my, aj my Slováci. To ide zo spoločného. To znamená, nie, že Slovensko bolo mimo toho a Maďari boli mimo a ešte neviem, kto tam bol. Jednoducho my sme v spoločnej nejakej zóne, eurozóne, sa to volá. A jednoducho tá takzvaná tá, tzv. Tých, tá, tá tá 27. si požičia e, tieto finančné prostriedky v bankovom sektore, ešte asi je otázne, že kde. Určite to zadarmo ne, nebude za nulový úrok, to, to veľmi silne pochybujem. Uh -huh. A jednoducho my týchto 90 ideme dať takto Ukrajine a všetci budeme ručiť týmito finančnými procesymi. Ja, procesy. ja vždy sa čudujem jednej veci, že, že dnes vieme teda z 100% zdrojov od auditorov z USA, že na Ukrajine sa, sa ukradlo 50 miliórov, miliard miliard dolarov a eur a dnes sa tam stále posielajú peniaze, aby sa krádlo ďalej a ďalej. Ja, Vysvetli mi to. Tak na jednej strane tu všetci vykríkajú lebo Fico, lebo Fico. Matovič rozpráva, že každý rok ukradol dve miliardy. To isté samozrejme by najradšej rozprával aj Šimečka, aj Grolling, aj Naď, aj všetci. A na druhej strane majú reálne podklady od tajných štátov amerických o tom, že Zelenského režim ukradol 50 miliard. A mimo tých to aj zbrany? Aj zmizli? tých dotácií. Rozpredal časť tých zbraní, ktoré e, e, mali slúžiť teda na obranu Ukrajiny e, na čiernom trhu. A aj napriek tomu, že sa to teda vie, tak aj napriek tomu sa tam idú posielať ďalšie zbranie a ďalšie peniaze. No a teraz mi povedz, ako to príde celé tebe, pretože ja osobne, teraz ako moje názory nemusíš brať vážne, hej, ale je, je to môj názor, za ktorý sa nehambím, pretože mi to tak príde, že či chcem, alebo nech, nechcem, niekto sexakramensky musel chcieť, aby, sme, aby Európa ako taká bola oslabená. Však Spojené Nie? štáty americké. Viete. No veď áno, ja to hovorím teraz ale obrazne, vieš, to ako môžeme ukazovať palcom že, že, alebo ukazovákom, že aha, to si bol asi ty ale jednoducho, jednoducho sakra niekto chcel, aby sme dopadli na hubu a teraz vlastne čo sa bude ďať, ďalej. pretože my, Európa je, je ekonomicky v kýbli, politicky to znamená, že z nás sa smejú, to je jasné, však to priznala aj sama von Lajnová, mala, mala hey, pekné ale... vyjadrenie, že hey, nezostáva ka... nič iné, len piť. Áno, asi zrejme tú ruskú vodku, čo už iné, ale asi, vieš, tak ako tú Flintu hodila veľmi rýchlo do, do, do Žita. Jednoducho, tie vyjadrenia sú úplne ako e, Trump teraz sa vyhráža kade komu a európsky lídry, tí najväčší, ako z, z, vo Francúz, z Francúzska, Nemecká, Belgická a podobne, sú normálne, ja neviem, či sú prilepení na tých stoličkách alebo čo, a tí sa tvária, že ja neviem, či tlačia Niečo hnedé od toho, aký majú strach, alebo ja tomu nerozumiem, čo sa vlastne stalo. Lebo ešte pred desiatimi ro rokmi tu európske lídry vykríkali, akí sú silní, ako rýchlo dokážu re reagovať, ako rýchlo sa dokážu jednoducho vy vysporiadať s nejakými vecami. Dnes je úplne jasné, dokonca už aj niektorí v vysoko postavení činiteľia v rámci Únie, a to si treba naozaj všímať, hovoria o, o tom, že, že ekonomicky sme veľmi slabí. Pravdepodobne v Európe vznikne jedna z najväčších kríz finančných. Uh, uh, a nahráva tomu aj mimochodom to, že uh, jednotlivé burzy vlastne, dúfam, že to hovorím správne, po niektorých vyhláseniach Trumpa vlastne prúdko strácajú na, na hodnote, to uh, ekonomické denníky o tom píšu od rána do večera, že nie a nie je to zastaviť. Uh, obranne sme úplne vkýbli, lebo sme všetko dali na Ukrajinu. kde ako ty hovoríš, to zmizlo, alebo časť tých zbraní zmizla. Ono, vieš, ja by som na tú Ukrajinu, povedzme, tiež, čo si poslal, ale to by sa, ako byť teda tým slnečkárom, ale asi by som musel vidieť nejaké výsledky. A výsledky sú aktuálne také... Na toto by som ti zareagoval teraz tak, že keďže, keďže ten ukrajinský režim z nejakého nepochopiteľného dôvodu utočí na, na energetické zariadenia a, a povedzme aj ropozpracujúce zariadenia v Ruskej federácii, Aha. tak, tak ruská federácia viac ja menej asymetricky utočila na elektrickú infraštruktúru a dnes je naozaj veľká časť Ukrajiny bez elektriky. Je tam veľká zima, minus, 20, minus 25 stupňov Celzia, vďaka takýmto krokom o, o, generála, generála Zelenského. A, a keď predtým boli veľké ohlasy, veľké zbierky, miliónové zbierky na tanky, drony, muníciu... Tak teraz v prvom rade, by všetci tí slnečkári e, mali robiť zbierky na deky, prikryvky pre tých ľudí, ktorí naozaj to... to Ešte zne... robili, a teraz neviem, ja som teraz kým si ty hovoril, neviem, či na dnes som to čítal, že sa uh -huh. Češi vyzbierali e, nejakou obrovskou sumou na Ukrajinu, keďže tam na generátory pre Ukrajinu, keďže tam vlastne v podstate nie elektrika a podobne, e, tak vlastne vznikol nejaký fond a za menej ako 70 hodín, že vyzberali milióny. A ja sa teraz pýtam, ako dobre, však je to každého osobná vec, ale a stále na tom budem poukazovať, pretože je to realita. My sami sebe nevieme pomôcť, či už rodine s dieťaťom, ktoré má rakovinu, alebo ja neviem, niečo sa deje tu na Slovensku priamo, ale Ukrajine ideme posielať jednoducho milióny a milióny a stále len nejaké finančné prostriedky na to, aby oni buď to mohli kúpiť zbranie, no oni tie zbranie kupujú, ale zasa ich kupujú tak, že ich kupujú buď od nás, ako som to správne ja osobne pochopil, alebo ja neviem zoci ktorého iného prostredia. To znamená, že štát, ktorý vynaloží na zbranie, alebo ja to potom považujem ako pranie tých peňazí, že ja pošlem Ukrajine finančné prostriedky, príklad poviem teraz, 10 miliónov eur, a tá Ukrajina, tam, kde som to poslal, tak ona pošle, alebo si kúpi zbranie tu na Slovensku zo zbrojarskej firmy za 10 miliónov eur, no nemusí to byť 10, lebo však do Vrecka sa niekde niečo sem tam aj šustné, nie? ako to pri nich je jasné. A v podstate zarobí súkromná firma. Je tak? Mohlo Chápem by to tak by byť, no? Jako biznis model. No? Vieš, lebo, lebo už viacerí to poukazujú, že jednoducho my tam posielame finančné prostriedky, časť zmizne. E, teraz tie zbrany sa tam pošlu, časť tých zbraní zmizne nejakým záha záhadným spôsobom, lebo mi naozaj nedie do hlavy, že sa tam obrovské množstvo finančných prostriedkov a zbraní poslalo a výsledky v podstate žiadne, keď sa to tak zoberie. A to je človek po štyroch rokoch. Výsledky boli dopredu jasné, že proste Ukrajina prehrala v momente, keď špeciálna vojenská operácia začala. Aj keď stále existuje dostatočne počet ja neviem, ako ich nazvať, slepých alebo bláznov, ktorí si myslia, že, že, že Ukrajina by mohla vyhrať. Ja som nezvidel, alebo čítal vyjadrenie bývalej finskej premiérky, akože celkom pekná baba, ale... Tiež niečo splietá o nejakom víťazstve Ukrajiny. Ako keby, keby nebolo jasné, že proste Jadrová superveľmoc nemôže prehrať. ako Keby to nebolo dopredu jasné. To je, to ja... je, to je, ten, istý, to je ten istý vzorec, ako máš napríklad medzi Izraelom a povedzme tým Bliským východom, respektíve tým, tými arabskými štátmi, ktoré nie sú spojenci štátov amerických, ako ten Irán ktorom ešte dnes nie je naimplementovaná tá ročildová centrálna banka, napríklad, hej. No dobré, ale ty... Tak, tak počkaj, počkaj, nech ma dohovoriť. No? Uh, proste uh, je takým verejným tajomstvom, že Izrael má jadrové zbranie. A Spojené štáty americké z takého nejakého nepochopiteľného dôvodu pre niekoho neustále ako keby poslúchalo Netanyahu a Izrael v takých tých veciach uh, útočenia na, na, povedzme, na ten Irán, hej? No, lenže treba si uvedomiť jednu vec, že, že uh, Izraelci berú, berú v podstate ako, pre, uh, ako odvetný úder berú aj preventívny útok a uh, nemajú problém sa vyhrážať s jadrovými zbraňami, a teda s útokom jadro, s jadrovými zbraňami na Irán. A keď by teda Trump, alebo hoci vejny by tam dnes bol, chcel zabraniť tomu, aby, aby atomové bomby alebo atomové rakety padali na Irán, čo by potom mohlo vyústiť naozaj jadrovú vojnu, tak tam musí proste svojím spôsobom takto zasiahnuť a zabrániť použitiu jadrových zbraní Izraelcami na tom území. A preto tam musí poslať tú lietadlovú loď. Samozrejme má to aj iné dôvody, nielen toto, ale, ale toto, je, toto je proste vzorec, ktorý si proste niektorí nevedia uvedomiť, že ten, kto má jadrové zbranie a ten, kto ich má najviac na svete, nemôže na Ukrajine prehrať. A teraz môžeš pokračovať tej myšlienke, ak si si udržal. Ne, uh, yeah. Ty si to nepovedal zle, len. ja som chcel, chcel akože do, dať do ešte inej formy, lebo ty si určite zachytil teraz, že mali by sme jednať, ako Európa, že by už mala jednať aj s Ruskom a podobne o nejakom mieri, napriamo a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, do, dohodnú sa. Teraz ideme hypoteticky, hej? No. Dohodnú sa. Samozrejme, predpokladám, že to bude za cenu územných strát na Ukrajine, lebo my sme mali tá vyššia politika sa zrejme už uh, niečo sa doho dohodlo Trump, Putin a neviem kto ešte. To je úplne jedno. Utrasie sa to. A Teraz myslí si, že Európa dá do poriadku vzťahy s Ruskom, ktoré sa v podstate za posledných, dobre, 4-5 rokov uh, naozaj kritický, hlavne tie posledné 2 roky, kritický uh, zhoršili, pokazili, ako chcete. Je, je, lebo vieš, už aktuálne ja som minulý týždeň zachytil viaceré správy, že európsky lídry niektorí e, už buchajú po stole a hovorí, že asi budeme musieť i na základe vysokých cien energii, to dokonca v Nemecku uh, ano, ten, ano, pre, pre energetiku povedal, áno, aj Merz to dokonca povedal, ale tam je nejaký bol pre, pre energetiku, že, že Nemecko veľmi rýchlo stráca konkurencie, schopnosť a teda treba začať naozaj premýšľať o tom, lebo voziť energiu, aký, akýkoľvek vlastne ten energetický nosíč od, od Trumpa je veľmi zlá myšlienka. No, viem, že tam bolo spomenuté o tom, že začnú stávať jadrové elektrárne minimálne dve. Mám taký pocit, to tiež si prebehlo. Uh -huh. Ale to chcem povedať, že, že, že ako to vnímaš ty, že myslíš, že začnú, pretože oni teda už teraz uvažujú nad tým, že áno, že budú opäť od Ruska preberať ropu a plyn. No, začal to riešiť Melony, začal to riešiť Macron ako prvý, potom Melony, neskôr sa pridala aj Merc, Uh, idú na to takovou obkľúkou, idú na to cez BRICS, idú na to cez Indiu, cez Modiho, uh, ale už teraz otvorene hovoria o normalizácii vzťahov a o, o znovu otvorení dialogu, dialogu s Ruskou federáciou. To je v podstate to, čo sme my uh, rozprávali od roku 22. že toto Áno, šiaľomstvo. lebo tam je všetko. A ty jednoducho to, tam dokážeš dať tovar, ktorý ty dokážeš potom kú... Jednoducho dá sa tam naozaj obchodovať. Je, čo, to, je to 150 miliónový trh, ktorý sa nemôže prehliadať, ale zase mu nemôžeme pripisovať ani nejakú strašne veľkú úlohu, samozrejme. No za aktuálnej situácie, ako Palino, za no, a... no, Vež, je, to 150, je, je to 150 miliónový trh, proste, keď to porovnáš s 1,5 miliardovým, miliardovou Indiou, miliardovou činou, 320 miliónovými spojenými štátmi americkými a s tou Južnou Amerikou. Proste, áno, je to veľký trh, je to veľký trh, ale proste v tých absolútnych číslach nepatrí k tým najväčším na svete. Myslí, že by Problém zhodiť? je, problém najväčší problém je a to bolo popísané uh, hlavne teda v, tej, v tej práci alebo v tej analýze, ktorú vypracoval uh, bývalý Premiér Talianska a zároveň aj bývalý prezident centrálnej Európskej banky, je to, že my sme nie konkurenci schopní kvôli, kvôli vstupom, kvôli energetickej náročnosti vo výrobe, kde Spojené štáty americké majú násobne nižšie náklady na energie, či je to teda ropa, plyn alebo elektrina. To je najväčší problém. My sme na základe tohto o tom green dealu, teda tých emisných nezmyslov, ktoré si v Európskej únie aj vďaka Ševčovičovi vymysleli, strátili tie najväčšie trhy. My sme strátili tú Činu ako automobilový priemysel, proste my sme strátili tie najväčšie trhy. Veš, keď, porovnáš, keď porovnáš miliardový trh v Číne, pre Volkswagen s tým 150 miliónovým trhom v Rusku, áno, samozrejme, nemali, to, nemali ho nikdy ignorovať a ten predaj tam mal pokračovať. Aj Bavorak tam mal predávať autá, aj Mercedes tam mal predávať autá, lebo je to samozrejme strata pre nich, ale je oveľa horšie uvedomiť si, že my sme, okrem toho, že dnes nesme konkurencie schopní, pretože sme premrštene drahí vo svete, so svojimi výrobkami. Strátili ešte aj tú pozíciu lídra, povedzme, v tom automobilovom priemysle. A dnes je koľko čínskych automobiliek, ktoré proste vstupujú do, toho, do, do tej eurozóny, do tej Európskej únie. ja mám pocit, že, že len na Slovensku máme 7 nových automobiliek ako predajcov 7 značiek, ktorí pochádzajú proste z Číny. Zatiaľ čo, zatiaľ, čo Volkswagen, Bavorák, Mercedes, proste Lambo, a, a ďalšie tie, tie tradičné značky, ktoré boli jednoznačne najlepšie na svete, proste strácajú tie trhy aj v tej Číne. A toto je no. problém. A to, a to nie je len v autách. Povedi, jasnačka, len ja som chcel povedať to, že v podstate Čína uh, ako už aj finančne veľmi silná <laughs> Veľmi, veľmi silná, tak to dáme, kupuje tradičné nemecké značky, ale chcem, chcel som aj trochu, trochu tak reagovať, pretože tým, že Čína veľmi narastla, ako ty hovoríš, trhovo, hej, že aj dokonca aj India prúdko raste a teraz oni si tam ten trh nenechajú skaziť tým, že budú dovážať, oni radšej budú vyrábať a vyvážať. Rozumieš ma, že ja, ja, ja veľmi silne pochybujem, že my sa vrátime na nejaký čínsky trh, alebo čo nie je ten ruský, Teraz to zoberiem úplne pragmaticky, je momentálne ten bod, kde sa dá veľmi zarobiť, vyvážať a jednoducho tam je ten podľa mňa cieľ, že dá sa nejakým spôsobom t -t tie vzťahy normalizovať a možno v budúcnosti aj nejak spolupracovať. Hej? E, Ukrajina však o Ukrajine, lebo uh, my sme to tu myslím, že predošlý diel spomínali, že vlastne aj tí farmári tu protestovali, lebo dovážanie eh, vlastne potravín a obilia a podobne z Ukrajiny je veľmi zlý nápad, už len preto, pretože oni ešte používajú pesticidy. Mimochodom, eh, 3 dni dozadu to bolo, alebo dva dní dozadu bola zastavená tá dohoda. Uh, jak sa to volalo? Mám, mám, pomôž mi, palino. Tá juhoamerická dohoda Mercosur. Tak, tak, tak. A bola Nie, príbrzdená. juhoamerická, juhoamerická Mercosur. Hej, bola príbrzdená, chvála bohu. Z môjho pohľadu tiež, chvála bohu. A pretože zasa ek ekológia dostáva na frak, že my budeme desiť z druhej strany sveta voziť čo? Obilie, kukuricu a podobné veci? Sme sa naozaj už úplne sme sa zbláznili? Fakt, sme úplne mimo? A potom, vieš, z môjho pohľadu, keď to zoberiem naozaj reálne, tak čo nám iné ostáva? Však my si nič iné nezaslúžime iba skazu v Európe. Nič iné. Pretože my nepremýšľame. Na jednej strane tu máme Green Deal, ktorý sa snažíme všemožne pretláčať, úplne byť zelenčí ako je tá tráva jednoducho fakt všetko zakazovať pomaly aj to, že chodíš že, se, že sedíš na zachode alebo čo, jednoducho naozaj je to zlé a na druhej strane vidíš bláznou, ktorí ti povolia to, alebo chcú povoliť to, že z druhej strany planéty budeme dovážať o, jedlo potraviny, kukuricu, jednoducho suroviny potravinárske, ktoré budeme zrejme tu spracovať a po, po, podobne, čo sme sa zbláznili fakt sme mimo. A ja na toto stále poukazujem, ale bohužiaľ je stále aj veľa ľudí, ktorí to nevidia. Ktorí nevidia to, že keď si kúpim oblečenie a vyhodím ho, tak to oblečenie, vrátanie petfliáž, umel umelohmotných výrobkov a podobne ide kde si do Indie, alebo respektíve do tých krajín tam, kde, kde sa akože spracúva a pritom sa tam zahrávava podzem. Lebo my ten problém prenášame z bodu A do bodu B. A to je ekológia. Že ste sa všetci? Jednoducho... No, je... Vidíš, a za tieto svoje názory si dostal... Áno, ja no, som politicky... politicky... Nekompatibilný. Neko, ne, nekompatibilný, ale tu mám držať ako, že hub, s prepačením hubu, keď vidím, že toto je úplne... Však ako každý prešiel nejakou základnou školou. Ja viem, že teraz to škol, školstvo je v stave, ako my. Že viac tých učiteľov, alebo respektíve tie štátne inštitúcie asi, asi zaujíma to, že, že, že kto je ako dúhový ale jednoducho tie základné znalosti o tom, že umelá hmota sa nedá recyklovať, to vieme všetci. Že sa mieša uh, s, da, s, dia, s ďalšími komoritami, aby sa mohla spalovať a z toho máme energiu a teplo. Uh, to tu tiež nemôžeš povedať na hlas, pretože tu sa spalovne sa nechcú povolovať. Uh, umelá hmota sa tu, ako vravím, nere, nerecykluje a keď povieš, že prečo nemáme sklenené flaše, že preboha, Prečo sklenené? No lebo by sme tu museli mať ak, nejaké sklárske pece, ktoré by sa museli táviť a znova vyrábať. A to je ekológia podľa mňa. Ale, alebo, ako som spomínal, mňa, keďže som sa chvíľu trošku venoval tomu, že kam, aký tovar ide po, po, po použití, najmä oblečenie, topánky a podobne, uh -huh. tak buď to dávame do zeme, alebo to posielame do mimo Európskej únie. A to je ekológia? To je fakt ekologická nejaká nejaká pomoc, hej, uh, vozidla. My neustále máme kupovať nové, nové vozidla. Áno, sa zdajú byť, ekologické. Lenže od určitého momentu, keď mám auto, treba spôsobne 10 rokov, hovorím teraz príklad, možno na bezpečnosti je menej ako menej bezpečné, ale tú ekológiu mu vdýchujem preto, lebo sa, pokiaľ som naozaj není blbec a starám sa o to auto, naozaj sa o starám, tak je ekologickejšie, pretože ho držím v dobrom technickom stave, nemusím do, do neho jednoducho kupovať stále úplne nejaké predražené náhradné diely napríklad, uh, pretože tie výrobky majú svoju nejakú životnosť, ktorá, ktorú sa snažím predlžovať nejakým spôsobom. To isté platí o elektronike a podobne, z môjho pohľadu. To znamená, že Európa by sa mala spametať inak veľmi rýchlo, a to niektorí proroci, politicky aj, hovoria, že jednoducho my dopadneme veľ, veľmi zle. A ja osobne neviem, či sa chcem toho dožiť, ale asi nám nič neustáva z môjho pohľadu. No, bohužiaľ, Jeffrey Sachs ako odborník zo Spojených štátov amerických poradca Bieleho domu hovorí, že dnes nevidí v Európskej únii žiadného lídra ktorého by ja, v podstate považoval za smerodatného. Skôr naopak, že tu vidí len samých bláznov, ktorí si o sebe možno myslia viac ako Nie, možno. Ktorí si určite o sebe myslia viac ako by mali a preceňujú svoje sily. No, čo ti mám na to povedať, <laughs> ten, ten vývoj vo svete, keď si to zoberieš či zľava, či zprava, a nasvedčuje tomu, že Európska únia jej ekonomický ráz, je nejaký vplyv upadá uh, a všetko je to v podstate na úkor, uh, či už teda Číny, Ruskej federácie, ale čo je najsmutnejšie, že Spojených štátov amerických, ktoré ako keby nás potopili uh, v rámci záchrany petrodolára, v rámci záchrany dolára ako rezervnej meny, v rámci svojej, svojho priemyslu a svojej, svojho hospodárstva. Lebo euro bolo z medzinárodného obchodu ako zúčtovacia mena v medzinárodnom obchode absolútne vytlačené z 97 dolárom pretože to je veľmi dôležité pre Spojené štáty americké, aby ten dolar udržali ako rezervnú menu a teda tú zúčtovaciu jednotku na ten medzinárodný obchod, pretože to je jeden z ich nástrojov hybridnej vojny. si zober, že predtým tá ropa bola vždy obchodovaná len v tom doláre, v tom petrodoláre. A tým svojím spôsobom Spojené štáty americké vedeli sankcionovať. Štáty, ktoré boli neposlušné, ktoré si robili svoju politiku, teda zvrchovanú politiku, ktorá nebola v súlade alebo ktorá nebola kompatibilná ako tí so Spojenými štátmi americkými. A sankcionovali ich práve cez ten dolár, ktorým tie štáty chceli platiť za, povedzme, tú ropu. Lenže dnes, keď Čína platí za, za ropu v Juane, či už teda platila Venezuele, dnes platí ešte stále Iránu a Ruskej federácii, tak takéto sankcie, takéto nejaké postihy USA americké strátili zo svojich rúk pretože nedokážu ovplniť juan. Keď ja. Briggs už absolútne teda sfinalizuje, sformalizuje tú svoju uh, menu zúčtovaciu teda na tie medzinárodné vzťahy menu u tak, tak potom to už bude úplne jasné, že to proste prehrá pre Spojené štáty americké, ktoré ale dnes konajú v rámci zachovania svojho vplyvu. Samozrejme, že, že dnes už sa nebude aj rozprávať, že je to jediná veľmoc, či už ekonomická alebo vojanská, ktorá tu diktuje proste celému svetu pravidlá. Ale stále Donald Trump a teda tie jeho poradcovia, tá jeho administratíva chce mať ten svoj vplyv v čo najväčšom možnom rámci. Či už tom, na tom arabskom polostrove, alebo, alebo keď si zoberieme teda tú západnú pologulu a Južnú Ameriku. Je reálne, reálne, Mark Kearney z Kanady, teda nový premiér, sa má čoho obávať, lebo Proste to, to, to... každý progresivec, každý liberál, ktorý boskaval rýť pred tým uh, veľvyslancom USA a samotnému Trumpovi a Bidenovi a ktorý si myslel, že, že to sú naši spasitelia a to sú tí, ktorí vždycky budú s nami, uh, lebo teda haja ich zájmy, tak, tak dnes by mal proste byť už tak svackaný a mať tak do okora noč otvorené, že, že proste musia vidieť, že, že Trump sa nikoho nebude pýtať na nič. On len oznamuje dopredu ďalšie kroky. Hej, Ho hovoril o Venezuele, spravil, hovorí o Grónsku, spraví. Proste nie je vojenská sila, ani, ani Francúzi, ani Nemci, ani Angličania kombinované nemajú takú flotilu, ako majú Spojené štáty americké. A ešte si treba uvedomiť, že proste to Grónsko je vzdialené tým, tým štátom Európs alebo západnej Európy, Európskej únie je oveľa, oveľa bližšie pre Spojené štáty americké na severom východe Kanady. Je, je jednoduchšie dostať tam tú vojenskú techniku zo Spojených štátov amerických a početnejšiu vojenskú techniku ako z Európskej únie. A čo bude ďalej? Hej. On to dopredu všetko oznamuje aj kvôli tomu, aby, aby jeho, jeho skutočný tá skutočná konkurencia v, v rámci tých supervelmocí ako Čína a Ruská federácia, aby dopredu vedeli, že čo sa bude diať a svojím spôsobom, aby počítali s tým, že, že toto sú kroky, aby, aby sa vedeli prispôsobiť, aby tá 3. svetová vojna kvôli ďalším proste nejakým sporným bodom nevypukla. Proste. A samozrejme, že on sa stále prispôsobuje. Tá, tá doktrína, ktorú Spojené štáty americké prijali, tá, tá strategická bezpečnostná uh, stratégia je v podstate uh, dokument o tom, čo sa ide ďalej diať. A je to zároveň dokument, o ktorý sa bude opierať Donald Trump, aj, aj keď bude rozprávať napríklad uh, v tom kongrese. Tak ako som spomenul. Proste, uh, zo zákona v podstate a z ústavy Spojených štátov amerických len kongres môže vyhlásiť vojnu nejakému štátu. A to, čo sa udialo vo Venezuele, to, čo sa deje v Iráne, to, čo sa, to, čo sa udeje za chvíľu aj v Grónsku, to nie je vojna. To sú v podstate obdoby špeciálnych vojenských operácií, ktoré neznamenajú vyhlásenie vojny. To je len o to, to je len o tom, že Donald Trump bude náplňať tu ich bezpečnostnú stratégiu, ja to, hovorím o tom ako o doktríne. Že, že, že bude naplňať len to, aké body, aké ciele si v tej, tej strategii, v tej doktrine Spojené štáty americké v podstate dali. A ide, teraz ide o to, že ako si to Trump neskôr teda v tom kongrese obhají to, to zabratie toho Grónska, že ide aj Ty o mierazne keď... suroviny, že ide o tú bezpečnosť. Probe. Ja len, ako, lebo čítam tu jeden email, ktorý ide síce do inej relácie, to pôjde srejme Borisovi, ale jeden pán píše, uh, Peťo sa volá, že uh, treba si uvedomiť, že Európa zaberá rozlohu 4,23 milióna kilometrov štvorcových grónsko má 2,16 milióna kilometrov štvorcových. Grónsko predstavuje 50% rozlohy Európskej únie. Tak sa vôbec len uvažuje, že sa USA nejako, teda, že sa z USA nejako dohodneme, čo si mám myslieť o vedení Európskej únie, ktorá čo len uvažuje, že by mohla Grónsko vlastne odovzdať, hej? lebo to je viac ako polovica územia Európskej únie. Čo na to hovoríš? Ja to teraz narýchlo skúšam nájsť, že aká je, aby sme teda sa držali faktografie tú rozlohu Grónska. Samozrejme, že takéto čísla ja ani nemám v hlave. Ani ja, ja, som to nevedel. Ja to tiež teraz čítam prvýklad, ale možné to je, pretože Grónsko je naozaj ako obrovské to. Na tej klasickej mape sa to nezdá, ale keď si to dáte na Globus, to už bolo niekoľkokrát vysvetlené aj odborníkmi, že Napustí, že plochozemci, plochozemci v tomto prípade ťahajú za kračí konec. Tak, presne, tak si to... <laughs> no, Poslúchač má pravdu, je to naozaj tak. Rozloha, rozloha Európskej únie je 4,2 milióna kilometrov štvorcových približne a rozloha Grónska je 2,2 ,2. 2,16 no, tu píše, hej, ale 2,16 no, Takže 2 si naozaj, že akože, my ideme ale, normálne? No? Vieš, ono, tá rozloha, rozloha je jedna vec. To zase, rozloha sama o sebe je nepodstatná. Napríklad veľmi podstatné je, sú teritoriálne vody okolo Dánska. Hej. To je jedna z vecí, že keď chceš ťažiť ropu v teritoriálnych vodách svojho štátu, tak je to proste pre ten štát výhodné. Keď chceš, tie nerastné, to nerastné bohatstvo toho Gronska je oveľa dôležitejšie ako jeho rozloha tá strategická poloha v rámci rozmiestnenia nejakých rozmiestnenia toho zlatého domu tej, tej, tej protizdušnej obrany proti tým hypersonickým zbraniam je oveľa dôležitejšia ako tá rozloha. Samozrejme, že tá rozloha v tom hrá svoju rolu, aj tá pozícia toho gronska, vieš. O, len o, vieš, ty keď hovoríš o nerastných surovi, surovinách, o, a neviem, či som to tu niekedy spomenul, ale teraz si zober to, že o, Trump bude ovládať, alebo Amerika, hej, Trump len zastupuje Ameriku. No. Amerika bude držať e, bank tým, no. že vlastne bude držať nerastné suroviny z, z Venezuely a zároveň aj z Grónska. To je obrovská masa nerastných surovín. No ja samozrejme. Dalo, a... Jediný taký, ako ak môžeme ešte skôr ako to teda dáme že alebo napadá mi jedna vec pretože Trump by tam nešiel len tak, že je obchodník. A teraz si hypoteticky zoberme, získa, zmodernizuje, začne ťažiť. To je jedno nejaké suroviny. Baíme sa teda, aby sme to lepšie pochopili najmä o rope. Napríklad. A on môže, pretože už musí mať ten odbyt zabezpečený, keďže je obchodník, tak musí mať ten odbyt presondované, že teda že ktoré štáty budú odoberať e, tú jeho surovinu, alebo ten jeho výrobok, keď sa to tak zo zoberie globálne. A teraz, aký? No áno, presne. A teraz vlastne nie je náhodou v pozadí, a to teraz opäť dávam, fabulujem, a je to taká hypotetická otázka, nemá on Nechcem mu povedať zle. Už dohodu vopred so štátmi v pozadí urobenú, že ja neviem, ja budem ovládať trh venezuelský, trh z ropou, bude vám ho dovážať za nejakú cenu, samozrejme podľa mňa drahšie, ako je z Ruska, ale ja vás donútim ju odoberať nejakým spôsobom. A keď ju nebudete od, odoberať, tak uvalím na vás clá. Ale on, ju, on, nás už, on nás už donútil odoberať ropu aj plyn Ja viem, to ale to, to je na tom no... biznispláne. To je na tom myško, na tom biznispláne najkrajšie. On nás už donútil odoberať ropu cez jeho sprostredkovateľov, aj plyn cez jeho sprostredkovateľov, dokonca zo Spojených štátov amerických, ktorá je e, teda skvapalne na ten plyn a je nekvalitná a, a, a je nekvalitný a je drahší a je neekologického, a je neekonomické aj ho dovážať. Toto všetko už sa udialo. To, tá Venezuela, aj to Grónsko, berto to tak, že Gronsko je v podstate, alebo leží v, v tej časti sveta, kde, kde zatiaľ USA ťažite nerastné súroviny nevedia pretože je tam permafrost alebo permafrost, už ako chceš, proste je tam permanentne zamrznutá tá zem. V takýchto, v takýchto oblastiach najlepšie e, ťažobné postupy má Ruská federácia. A napríklad e, po tom stretnutí v Ankorič sa e, Rúsi dohodli s Američanmi, že budú spolupracovať na ťažbe nerastných surovín a energonosičov v tom permafroste. Aj toto je jeden z takých tých signálov, že tu by sa proste tým liberálom malo zase otvára to oko ešte viacej. Oni by, oni by si všetci mali dávať doma uh, povinné za pred zrkadlom a, a, a sami si uvedomiť, že preboháveť do jakej situácie nás vťahli, nás všetkých, aj nás Slovákov. A zároveň musíš brať do úvahy ešte jednu vec, že on nepotrebuje dodávať tie nerastné suroviny do, do všetkých štátov sveta. Rubio to povedal najkrajšie. My nepotrebujeme Venezuelsku ropu, nám je to úplne ukradnuté. My ale nesmieme dovoliť, že na našom zadnom, dvo na našom zadnom dvore bude ropu ťažiť Čína. Pretože nie je dôležité tú ropu vlastniť, ale je dôležité dokázať ovplyvniť, že komu tá ropa bude predaná. Pretože to je ovplyvňovanie geopolitiky. Ty ju nemusíš vlastniť, nemusí byť tvoja, nemusíš ju mať vyťaženú, ale ty keď dokážeš ovplyvniť, že kto tú ropu dostane, to je, to je to dôležité. A keď tú ropu bude raz potrebovať ten americký priemysel, priemysel Spojených štátov amerických, tak vtedy to bude pre Spojené štáty najviac zaujímavé. Hej? Lenže zatiaľ ju nepotrebujú. A to isté je s tým Grónskom. Je tam momentálne zamrznutá zem, je tam ten termafrost a oni tam ťaži nevedia. Lenže... Za 15, 20, 30, 40 rokov, keď Gronsko už teda bude 40 rokov 51. štátom USA, tak pokiaľ sa Zemegula bude neustále takto oteplovať a bude ustupovať ten ľadovec a bude, budú sa teda topiť aj tieto termafrosty a medzičasom časom Spojené štáty americké sa vďaka spolupráci s Ruskou federáciou naučia ťažiť nerastné suroviny aj v takýchto podmienkách, tak to je tiež zase úplne iná situácia. A keď si zoberieš, že, že medzičasom teda Kanada, ktorá provokuje aj v tom Davose a aj s teda vyhláseniami, že teda sa chce spolupodielať na tvorení toho nového svetového poriadku s Čínou, napríklad spoluprácou s Čínou, a má naozaj, ten, ten premiér, ten Mark Grnich, jak sa to čítam, mal naozaj veľmi dobrý, veľmi dobrý postreh, keď povedal, že, že ten, kto nesedí pri stole, tak ten je na večeru. <laughs> čo sa týka teda uh, geopolitiky a tých štátov sveta, uh, uh, sa sice dnes chová suverénne, ale pravda je taká, že aj napriek tomu, že Kanada je pripravená brániť si svoje územie pred Spojenými štátmi americkými, pravda je taká, že by sa neobránili. Nemali by šancu. Pretože Kanada má malý počet uh, oproti teda Spojeným štátom amerických vojakov a úplne... Čo sa týka nejakých nákladov na, na svoju obranu, na svoje vojsko, na ministerstvo obrany, proste je neporovnateľne slabšie. Proste tam, tam, tam, tam není cesty späť. Keď sa raz, keď sa raz akože Trump rozhodne, že bere Kanadu za 52. štát, štátov amerických, tak aj to sa udeje. Áno, a môžeme rozprávať, že, že, že si, si milí Arménsko s Albánskom a že, že tiež ako, že asi mu tam sypu tak ako Bidenovi niečo do vody, lebo stráca súdnosť, a, a, ale, ale, ale tie jeho kroky z, z pozície vplyvu USA, zachovania vplyvu USA, záchrany dolára, či už ako zúčtovacej meny medzinárodného obchodu, alebo alebo vplyvu cez dolár akože sú správne. Nepačí sa mi to. Ani mne sa to nepačí tak ako tebe a, a väčšine normálnych Slovákov a slovenských občanov, ale, ale žiaľ proste tie kroky, čo sa týka toho hesla MAGA, Make America Great Again sú správne. A to, že hovorí o Azerbajďan, že Aberbajďana. A že, že mal takéto vyhlásenie že on nemôže predsa dopustiť aby Ruská federácia keby zabrala Gronsko bolo susedným štátom Spojených štátov amerických je tiež vtipné pretože uh, Aliáška proste je veľmi blízko Ruskej federácie, tam sú susedia áno <laughs> to sú smiešné vyjadrenia je, niekedy je pomýlený, niekedy nevie neovláda zemepis, geografiu Niekedy teda fakt, že akože vie trepnúť blbosť, ale z pohľadu ďalších 20-40 rokov, kde pravdepodobne po ňom príde dnes jeho viceprezident a bude tam dve volebné obdobia, sú správne. Pretože e, svojim, svojim konaním Spojené štáty americké zahnali dokúta. Hrali sa tu na hegemona, hrali sa tu na pána všetkých e, e, národov, všetkých štátov sveta. A pomaly, ale isto vďaka, vďaka globalizácii, vďaka vyvážaniu know-how, vďaka pretransformovaniu ekonomických vplyvov sa proste aj Ruská federácia, aj Čína, teraz ešte aj India, postavili na nohy a sú v podstate konkurencie schopné nielen ekonomicky, ale dnes aj vojenský so Spojenými štátmi americkými. A to... Tie Spojené štáty americké proste si nemôžu dovoliť udržiavať tento trend, pretože by stratili absolútne ten vplyv. Takže všetko to, čo Trump robí, aj to zhabanie panánskeho prieplavu, dáva zmysel z pohľadu aj ekonomického a aj vojenského. Žiaľ, my, Európska únia, my, Slováci, my sme stali na strane uh, tých, ktorí s, sa, si o sebe mysleli, že sú partneri takéhoto hráča, ale skutočnosť bola taká, že bol, sme boli len lokaj, že sme boli len kolóniou, ktorú proste Spojené štáty americké využívali a my sme sa využívať nechali lebo naši lídri proste boli hlúpi, neschopní, nekompetentní, nekompatibilní s dnešným svetom a s jeho vývojom, to je dobre použité slovo, a nevedia sa ani zariadiť, prispôsobiť. Hej, sú tam nejaké také tie lastovičky, ako je Macron, Melony, Merz, že chcú normalizovať vzťahy s Indiou, Brixom, a pozerajú sa dnes aj na, na Ruskú federáciu, že teda chcú obnoviť ten dialog, ale to nestačí. Proste títo všetci ľudia, ktorí dnes sú v Európskej únii, aj v Severoatlantickej aliancii, by v tejto sekunde mali masívne začať podávať demisie a za seba, za seba hľadať náhrady vo svojej opozícii, ktorú tak nenávideli, ktorú chceli zničiť, pozatvárať, pozatvárať im ústa, pretože tí dlhodobo robili správne analýzy dlhodobo upozorňovali na ten vývoj situácie, ktorý, ktorý dnes dospel k tomu, že ako ty hovoríš, že, že činenia skupujú tradičné značky uh, tej európskej, západnej Európy a začína tu proste, začína tu mať tá Čína taký vplyv, aj tá India taký vplyv, že, že nakoniec my, Európania, ja, ten, ten naozaj e, svetadiel, ktorý e, spôsobil aj priemyselný boom, ktorý rozšíril proste vedú techniku e, do celého sveta, aj do tých amerických, aj do, toho, do tej Číny, aj do tej Indie, aj do toho Japonska. Od nás sa kopírovalo, od nás sa preberal e, know-how, od nás e, e, sa kupovali patenty. Tak my teraz budeme e, výrobnou silou pre Číňanov, Indov a Američanov. No, to sme fakt dopadli. To sme fakt krásne dopadli. Jakože pre nás slovenské národy, slovanské národy, by to mohol tiež byť akože taký fakt že veľký budíček, pretože je na, sme 13 národov je, je slovanských, My keby sme sa dali dokopy, tak keď dnes vidíme, že tá Ruská federácia, 150 miliónov národ, štát, dokáže proste čeliť aj USA, dokáže uh, byť uh, rovnocenným partnerom 1 miliardovej Číne, 1,5 miliardovej Indii, tak uh, by sme sa mali zobudiť, mali by sme začať spolupracovať. To by bola sila vo svete. Slovanské národy, vyše 300 miliónov Slovanov, ktorí dokážu aj makať, aj uh, mať svoj silný výskum, vývoj, a keby sme dokázali spolu aj držať, tak by nás nemohol obísť nik. Ani Trump, ani Xi Pink, ani Modi, ani, ani nikto na svete. A to ešte počkaj, a to ešte počkaj, keď sa zobudí Afrika, to ešte bude sranda. Lebo dnes v Afrike sú dvaja prezidenti, dvaja lídry takí, že, že to stojí fakt za to, ten, ten prezident, ten mladý kapitán z Burkina Faso, to je chlap na svojom mieste. Keď sa takých nájde viacej, a nenechajú sa zabiť CIA alebo Mosadom, tak to ešte bude zaujímavý vývoj, keď Afrika začne mať vplyv vo svete. To sa začnú chytať za, za hlavu aj ty činenie, aj ty indovia, aj ty Američania, aj všetci, pretože tam je nerastné bohatstvo. V chudobných štátoch Afriky je najväčšie nerastné bohatstvo uh, na celej zemi. To bude ešte zaujímavé. To sa my možno nedožijeme, ale v každom prípade. To je moja predikcia. Si nejak stichol? Ešte nie, lebo je to také trochu deprimujúce, keď si zoberieš, že... Ale to som sa ťa vlastne chcel spýtať. Lebo toto, keď hovoríš, toto všetko, tak mi napadá, bude tá tretia svetová. No, nie sme asi ďaleko od toho. Dokonca, myslím, že v týchto dňoch, a teraz neviem, či 26, tie hodiny súdneho dňa sa majú teda dať, že informácia teda, že ako na tom vyzeráme. No a všetkí trete svetové vojny. A ja som áno. Ja to, som je, veľ... to je paradox, že ten Trump, ktorý tak strašne chcel uh, tú Nobelovú cenu zamiar, ktorý sa tak strašne dušuje, že on, on zastavil 8 vojen a niektoré v priebehu niekoľkých hodín je človek, ktorý na v 3. svetovej vojne uh, v mene Maga približil najviac zo všetkých prezidentov a, a, a lídrov a diktátorov a teroristov uh, na celom svete. Nikto nás tak nepriblížil k tretej svetovej ako Donald Trump a Netanyahu. Nikto na svete. To práve to... neviem, neviem, či si sledoval ten vývoj v tom Iráne s tými 800, 800 agentmi Mosadu. To si, to si zaregistroval? Nie, nie, nie, nie. nie. No, lebo sa schylovalo k tomu, že, že teda Spojené štáty americké vzhľadom na požiadavku Izraelu budú teda bombardovať Irán. Samozrejme, že tam, tam, tam sa tiež dejú veci, o ktorých v našich médiách nikto neinformuje. Nikto neinformuje o tom, že uh, uh, s Iránom, teda Irán má svojich spojencov, uh, že pokiaľ by boli použité jadrové zbranie na Irán, tak automaticky uh, by Pakistan použil svoje čínske jadrové hlavice na Izrael. To by naozaj znamenalo 3. svetovú vojnu. Mm, ale ale v, tom, v tom momente, že teda, keď e, Trump sa vyhrážal bombardovaním Iránu nie jadrovými hlavicami, teda klasickými bombami a raketami, tak e, Chimény, respektíve jeho režim, e, e, dal taký verejný odkaz, že máme tu 800 agentov posadu e, a CIA, ktorých verejne obesíme, pokiaľ vy budete bombardovať Irán. A po nejakej dohode teda, že sa tie verejné popravy nebudú konať, USA toho bombardovania čas ustúpilo. Vieš, a Ja som to aj v tejto relácii povedal, proste v našich médiách sa toto nedočítaš, tak ako, sa, tak ako nevidíš proste tie zábery z tých demonstrácií, ktoré ktoré ukazujú, že, že tí demonstranti nie sú až taký mieromilovní. Proste, že strieľajú z toho davu smerom na, na tie bezpečnostné zložky. A zároveň, o, o, ako keby sa zabudalo na to, že Tamto demokracia v tých arabských štátoch, kde je teda ten uh, volebný systém, tá mentalita tých ľudí, uh, tých moslimov, tých veriacich moslimov je úplne, aj ako mentalita Európanov alebo občanov Spojených štátov amerických, Kanady. A vnúcovať ich náš, náš syst, volebný systém, naše myslenie je proste absolútne zcestné. Najsmutnejšie na tom je to, že tých všetkých radikálov, ktorí dnes sú pri moci v tých arabských štátoch, tak tých všetkých radikálov si v podstate vychovala CIA a Spojené štáty americké. A v čase sa im možno aj vzopreli a v podstate začali takúto ich svetú vojnu proti Spojeným štátom americkým. Ale jednoznačne aj, aj v Iráne za momentálny stav nesú vínu Spojené štáty americké a to samozrejme v našich reláciách v našich debatách nikto neprezentuje a to je naozaj veľmi smutné lebo tí naši mladí tí naši, tí naši uh, ovplyvnení uh, to ani netušia a keď im to povieš tak to, no, o tom nechcú ani počuť pretože, pretože, pretože to nepočuli ani na Joke ani na Markizáne a na T3 uh, Mimochodom dneska prvá to v nedaleko teba protest nie? Uh, u oného u pri sinagóge štúdenti. No, ja, ja. Neviem, ti hovorím, že som sa vrátil z toho po hrebu. Uh -huh. Z bútej Janky. Uh -huh. A, um, v pondelok som bol v Maďarsku v, tej, tých, v tých hejcoch, v tej obci hejce aj na tom kopci uh, Borso, kde pred 20, je to 20 rokov čo tam spadlo, to, to letadlo s našimi vojakmi, vieš... Uh, uh, um, Vieš, tá situácia celá je, ako, že je taká tragikomická, lebo o, o myslím, že o 11. Začala, začala tá pieta, tá spomienka tých pozostalých, ktoré som sa teda zúčastnila aj ja, aj Únia vojnových veteránov. Mhm. Uh, najprv to bolo tak, že, že ministerstvo obrany teda nedá k dispozícii žiadne auta, tak ja som zhanial kamarátov, ktorí proste prišli na SUVčkách, aby vyviezli tých pozostalých aj na ten kopec hore. Nakoniec sa teda ministerstvo obrany zobudilo, tak dála k dispozícii nejaké kamiony, aj defendre, ale teraz si zober, akože to, to... zober si tých dôchodcov, ktorí zostali po tých vojakoch že sa musia vyterigať do, do toho Mercedesu, do toho Actrosu. A v tej zime minus 15 stupňov tam bolo. Sa uh, museli nechať v zime vyviec, ja neviem, uh, uh, pol hodinu museli trpieť v tej, na tej korbe v tej zime, aby sa dostali na ten kopec. Zatiaľ, čo Defendere stali dole. A keď sme už odchádzali, že sme sa rozlúčili aj s tým starostom obce, aj, aj, aj, aj so všetkými, ktorí sa tie piety súčasnili, tak o 15. začínala uh, pieta pre papalášov, ktorí si tam donesli prezidentský nafukovací stán s rautom, pomaličky s kryštálovými lustrami, kde generálny štáb z Mekosy robili svoju pietu mimo pozostalých. Veď to, to ti hlava nebere. To ti hlava nebere. Minister obrany tam príde deň skôr, prezident je v Liptovskom Mikulaši a na pozostalých sa s prepačením serenom. To, to, to ti hlava nebere. Ti to, ten prístup je katastrofický. A, a potom nehovoria samozrejme o tom, že, že stále, stále slovenský štát z nejakých nepochopiteľných dôvodov prenáša tú vidu na, na, na, na tú osadku toho lietadla. Nie na tých, ktorí to lietadlo mali uzemniť. Vôbec sa nerozpráva o tom, že v tom lietadle z tých 40 uh, uh, dvoch ľudí proste prevažná väčšina ktorá tam zomrela, boli vyšetrovatelia, že sa v tom kosve boli vyšetrovať hromadné hroby a obchod s, s ľudskými orgánmi, ktorý pravdepodobne bol páchaný práve tými žoldniermi a tými spoločnostami zo Spojených štátov amerických. A tam sa vôbec nerozpráva. Ani, ani, ani, ani náznak debaty ani náznak debaty nerozpráva sa o tých uh, nezrovnalostiach, uh, ktoré, ktoré, ktorým sa Ivan Katrinec dopatral, o tej čiernej skrinke, o tých niekoľkých minútach, ktoré sú ešte stále dnes utajené posledných, že to lietadlo bolo uh, minus 150 metrov, uh, keď štartovalo tam v tej prištine podzemov ako keby, Ej, podľa, podľa čiernej skrinky teda podľa tých dát, ktoré u, uložila No, no to... Áno, celý svet je ako keby bol na a ešte e, postavený na hlavu. Skúsim jednu reakciu od Jozefa. E, neviem, možno sa ti bude páčiť, možno nie. Ja si myslím, že... Čítaj, no, lebo máme málo času. Hej, že... No tak trošku sme začali neskôr, takže to je celkom v pohode. Dedo Jozef, teda píše alebo... Mám takú poznámku, že zrazu ste všetci pro Američanov treba vyhnať z Európy, aj z Grónska. Kanada sa ubráni, ako sa ubránila vždy doteraz Američanom. A v Iráne takisto Američania aj s Izraelom zlyhajú. Tu trochu zastavím. Uh... Čo sa týka Kanady, Kanada sama zverejnila, že by sa pravdepodobne Amerike neubránila, keby tam vznikol nejaký konflikt a od 3 až do 5 dní by jednoducho obrana bola prelomená. To len tak medzi nami. Čo sa týka Grónska, to sme tu rozobrali. A samotná tá politická situácia, zjavne Amerika to grónsko dostane. Tam nejaká dohoda sakra musí byť, pretože všetci stiahli chvosty, medzi nohy a jednoducho zdúbkali. To znamená, že niečo tam bude. To znamená, že Jozef, nemáš pravdu, uh, my tu kritizujeme možno aj právom tých Američanov, lebo nie všetko urobili dobre, samozrejme, že v každom prípade sú aj dobré veci a sú aj zlé. Aktuálne je Amerika nevyspýtatelná, ale budem pokračovať v tom e-maili. USA sa rozpadajú, Západná Európa ekonomicky skolabuje, teda, pardon, USA sa rozpadnú, Západná Európa ekonomicky skolabuje a v chaose, lokálnych konfliktov sa vytvorí úplne nová geopolitická rovnováha s domináciou Číny. Toto ako vidíš ty? USA, USA, podľa mňa ne... no? USA, ak prepuknú v USA nejaké civilné nepokoje, respektíve občianská vojna, tak by možno hrozilo, možno hrozilo rozpad, ale... Tá politická situácia, aj napriek tomu, že tá politická situácia je napätá, teda, že, sa, že sa Trumpovi niektorí kongresmani, senátori proste stavajú na zadné, aj spomedzi republikánov, neznamená, že tam reálne tá civilná, tá občianská vojna vypukne. On posilňuje Trump tie svoje zložky Národnej gardy, ktoré sú mu všetky naklonené. Národná garda je tá, tá ako keby dobrovoľná armáda, ktorá môže legálne zasahovať aj na území USA. Takže e, myslím si, že Spojené štáty americké zase majú dostatočne veľké skúsenosti s, s takými operáciami, e, vnútroštátnymi operáciami, že by vedeli, povedzme, také nepokoje, e, ktoré by mohli viesť k občanskej vojne potlačiť. Ja to nehovorím teraz o nejakých e, lúpeživých náladách demonstrantov, povedzme, afrome, afroamerického etnika, Spojených štátov amerických. To je úplne niečo iné. E, a ja nie som ten, ktorý velebivuje za to určite nie. Ja len hovorím, že z pohľadu Spojených štátov amerických, z pohľadu občana Spojených štátov amerických, by som bol s, s tým, čo robí Trump, Spokojný, pretože sa snaží udržať tú ekonomickú a vojenskú silu a vplyv USA. To znamená, že teda občania Spojených štátov amerických, ktorí dlhodobo profitovali z, z, z toho neokolonializmu USA celého sveta, sa aj naďalej budú mať relatívne dobre oproti ostatným národom, napríklad národom Európskej únie. Avšak Európska únia samozrejme podľa mňa bude čeliť rozpadu. Severoatlantická aliancia už dnes čeli rozpadu. <laughs> že že ten, vývoj, ten vývoj bude taký, že Čína samozrejme, samozrejme má obrovský vplyv. Ale nemyslím si, že dnes, dnes tak ako to je že Čína dokáže byť absolútny svetový líder. Zatiaľ si myslím, že to bude ťahať naďalej e, s, tým, s tým spolkom BRICS, kde teda sa hovorí o multipolarite, o spoločnom, spoločnom obchodovaní a držania sa tej bielej knihy Číny, kde teda sa píše, že keď má nejaký štát profitovať, tak sa dá profitovať jediné z toho, že je v mierovom stave v celom svete, že vo svete je miera. Takže nemyslím si, že to je len čisto o Číne a že by mohla diktovať minimálne uh, to, to skomplikovanie dodávok ropy z Venezueli a, a, a samozrejme aj z Iránu. To je 70%, opakujem, to je 70% dodávok ropy uh, pre Čínu, ktoré Čína potrebuje značuje tomu, že, že, že Spojené štáty americké urobia všetko preto, aby, aby tá Čína proste bola nie zrazená, ako na na to sa už nepodarí, ale aby bola v takom nejakom stave prikrčenia sa a nie možnosti roztiahnuť úplne tie svoje krídla. Hm. Akú rolu v tom hra Ruská federácia, nakoľko to bolo dopredu odkomunikované, povedzme aj v tom Enkorič, to nechám na vašu fantáziu, keď, že som spomenul aj tú, tú vec, že, že pokiaľ teda tých 70 e, ropy a samozrejme aj plynu Čína stráti, z, z Iránu a z Venezueli, tak ju to rovno vženie ako keby do náruče Ruskej federácie, kde, kde majú zaistené stále zodpovedné a stabilné dodávky, či už plynu alebo ropy, ktoré sa môžu stále navyšovať. pretože uh, tie odkryté zásoby tých energozočov v Ruskej federácii sú obrovské a, a tie, tie, ktoré sa čerpajú nenáplňajú plnú kapacitu toho, čo je odkryté takže tam stále je možnosť navyšovať. Žiaľ, čo ma hnevá mňa, najviac je to, že my, ako Európska únia ako Slovenská republika sme niekde na konci tohto reťazca aj keď sa ja teda osobne snažím do toho BRICSu, a už sa mi to čiastočne aj podarilo, dostať ako mm, stály host, respektíve pozorovateľ Takže toto je moja odpoveď, Jozefovi. No super. Dobre, máme krátko po 18. hodine, to znamená, že <há> naša relácia sa končí. Dúfam, že sme rozobrali tak narýchlo také, také tie asi najpálčivejšie témy, ktoré, alebo tému, ktorá za posledné dni rezonuje nielen médiami, ale celkovo celkovo v podstate aj medzi ľuďmi. Uh, ja verím teraz, že sa o dva týždne budeme počuť opäť. Fakt, čo to verím. Počuť, áno. No a dovtedy sa hádam, majte krásne, no. Tak ja želám tiež všetkým ľuďom dobrej vôle, aby sa mali príjemne a hlavne trávte čo najviac času so svojimi milými a tými, ktorých ľúbite, pretože čas si nikto nekúpi, ani ten najbohatší. Tak sa majte krásne. Majte sa. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty si sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.k. Ďakujeme.